primul set cu 6-3, dar a cedat în următorul cu același scor. Decisivul s-a oprit la 4-4 din cauza întunericului și va fi reluat astăzi. Cârstea și Putințe au jucat aseară 2 ore și 42 de minute. În altă ordine de idei, să mai spunem că Marius Copil va juca de la ora 11 cu germanul Peter Goyovcic pentru accederea pe tabloul principal al turneului de Grand Slam de la Roland Garros. CSM Politehnica Iași a câștigat cu 1-0 în deplasare derbiul Moldovei cu Fece Bătoșani, ultimul meci din etapa a 12-a a a play out -ului. A înscris Andrei Cristian minutul 55. Ieșenii sunt primii în clasament cu 4 puncte avans față de gaz metan mediaș, în timp ce Fece Botoșani este a 4 -a, dar este salvată de la retrogradare. Cu sufletul la gură am urmărit meciul ăsta Mamă, ce ce ploua. derbiul Moldovei. Mamă, nu, nu mă puteam deslipi de, de televizor. Să știi, a, așa m-am da. uitat și ploua foarte tare asta. Da, A țipisem și efectiv nu, a, nu puteam să plec de acolo foarte să vă și eu La mulți ani e Europa FM Și <laughs> tuturor ascultătorilor noștri Europa FM Pe aceeași frecvență Cu tine 17 ani, sunteți tineri, educați, aveți umor și modestie. Cum să nu te îndrăgostești de ei? La mulți ani Europa FM, ne spune Doina. A, ah, eu credeam că vorbești despre publicul Europa FM. E și despre. Da, public, pe asta e descrierea, de fapt. Putem să le întoarcem urarea și descrierea, evident. Da, dacă este ziua voastră, ca să vezi ce reține lumea din emisiunile noastre. Dacă este ziua voastră, vă mă rog să ne dați o parte din gafele care au fost făcute de voi pe po. La mulți ani, Ștefan din București. Da, pe păi așa se întâmplă în general când e ziua ta, faci și într-un fel să de lumea de tine, exact. mai abitir. Ștefan... facem gafe și live. Da, asta voiam să zic, Ștefan, să știi că nu ne-am pregătit cu asta, dar o să fie câteva astăzi, indirect, direct, fără nicio problemă. Bine, să știți că avem și emisiunea azi, adică avem și conținut, avem, avem și informații. Dar nu uitați dacă vreți să ne spuneți la mulți ani sau să ne transmiteți ceva, o puteți face prin SMS la 1769. Da. sau prin WhatsApp cu mesaje scrise, sau audio, sau video la 0728 111222. Despre ziua noastră o să vorbim puțin mai încolo. Da. Să revenim la România nepieritoare, în, în care ministrul al transporturilor este un domn pe care îl cheamă Cook. Așa. Ce mi a făcut se... domnul Cook? Domnul Cook, mi se pare logică, dacă e cu transporturi. Vrea să cumpere drone ca să supravegheze. Pentru ce vrea să cumpere domnul Cook drone ca să supravegheze muncitorii care nu muncesc de pe șantierele autostrăzilor? Păi nu, nu zice... trebuie prea multe. Dar mi se pare formidabil. Adică, oameni buni, înțelegeți Ministrul Transporturilor, domnul Răzvan Cook, a descoperit care este secretul de a avea autostrăzi. Supraveghere. Da, supraveghere. Aparent sunt muncitori, dar ei refuză să muncească. Și atunci, dacă i-am supraveghea, mai bine, atunci ar și munci. Și spune domnul Cuc așa, când am făcut vizite inopinate pe șantiere care sunt în apropierea Bucureștiului, cum ar fi șoseaua de centură, nu e niciun șantier pe șoseaua de centură, pe cuvânt n-am văzut pe nimeni muncind de ani de zile așa pe așa șoseaua de centură. Găsit persoane... Am găsit persoane din cadrul companiei care lucrau pe tronsonul respectiv și care erau în pauză de masă. Eu cred că l-au dus într-o vizită de lucru. Au angajat niște băieți care se făceau că da. aveau o pauză de lucru. Da. <laughs> Înțelegi? Nici măcar n-au mucit vreodată, dar ma o pauză. Da. Eu cred că a nimerit pe că perfect. E. Adică a zis și bine că au nimerit la masă. <laughs> Chiar în mijlocul acțiunii. Da. Le-am spus să-mi comunice programul lor ca să știu și eu de pauza de pauză, virgulă, pe care l-au ca să nu-i mai deranjez. Spune Ministrul Transporturilor citat de Digi24. Mă rog, am, deci e fucitat. Deci, domnul cu care niște păsările și vrea să le transforme în drone. Asta este problema. Cred că nu înțelege cum se lucrează. Mă rog, în principiu, dacă îi dai bani, lucrează. Dacă nu lucrează, îl dai afară și îi angajezi pe altul care lucrează. Asta este tot secretul, nu este alt secret. Nu trebuie să angajezi drone anti antidorel care să supravegheze din cer. Dacă ăla, care cumva nu muncește în timpul programului și, -și ia pauze dese. Îți Aberția, măcar se gândește la noi. Oamenii ăștia nu în lumea reală. nu, pe cuvântul meu. dorm la ora asta. Să știi, da, e ca și cum dezvoltatorii imobiliari, că sunt o grămadă de dezvoltatori imobiliari privați care au construit cartiere întregi pe lângă București, ar avea probleme cu muncitorii care nu vor să muncească uh -huh. și trebuie să gândească să cumpere drone ca să. Ici e de neînțeles, Adică, așa ceva nu se întâmplă în lumea reală, dar se întâmplă în zona guvernamentală și de stat în România. Rămânem în de zona stat. reală. Da, hai să rămânem în zona reală. Da, nu vrei? E mai bine da. așa. Vine Moise Guran ne aduce bizidei în câteva minute și vom intra în direct cu voi să vorbim de Europa FM. Despre 17 ani de Europa FM. Deșeptare. Ascultă la radio Cu Andreea Esca La Europa FM Cred că sunt unic în istorie cu asta Am cântat uh, în Hyde Park uh, Sâmbătă, 30.000 de oameni Și după aia A doua zi duminică la Dăbuleni Deci nu cred că există <laughs> La Dăbuleni? Da. Plătit în pepedi. Da. Deci nu cred că există așa ceva <laughs> Sunt Andreea Esca Și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 Să fim împreună la radio La Europa FM Flanco te pregătește de vară! Doar acum setul Hansa, format din cuptor incorporabil electric cu display și grill, plus plită pe gaz din inox, cu arzător wok și grilaj din fontă, este 1099 de lei! Flango.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 Albastru, roșu, crem, violet Orice culoare ai visat Acum o poți avea mult mai ușor și gratuit Până pe 6 iunie La Practiker ai colorare gratuită La toate produsele marca astec, Vopsea de interior și exterior Textură siliconică, emailuri și tencuieli Nu mai aștepta nou sezon, același campion. Opel Astra Sedan, campionul antitră al programului remat la categoria modele de import, ia startul cu o ofertă imbatabilă. Astra Sedan Turbo, cu motorul pe benzină de 140 de cai putere la doar 10.860 de euro cu TVA și prima de casare incluse. Detalii pe opel.ro sau la distribuitorii autorizați Opel.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 Să instaurăm cu energia I Natal la weekend mă gândesc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 Celebritățile de la Cannes, cele mai bune filme premiate și documentare inedite despre mari artiști ai cinemaului francez. TV5 Mond La Cannes 2017. Paramur du cinema. 7 și 27 de minute. Ascultați Europa FM. Banca Transilvania te invită să asculti. Busy Day la Europa FM Busy Day și mai siguran. bună dimineața, Moise! Bună dimineața și bine v-am găsit! Diferența de viziune dintre americani și nemți în materie de apărare și de NATO, dacă vreți, este esențială pentru țările din Europa de Est și de și pentru România. Sau mai ales pentru România. Nu cred că domnul Donald Trump înțelege conceptul de soft power, iar dacă îl înțelege, el greu poate fi compatibil cu aroganța cu care tot mai des își face țara de râs.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 Diferența dintre soft power și hard power este exact modul prietenos sau abuziv în care o mare putere își urmărește interesele într-o zonă influențabilă, să zicem. Uniunea sovietică, de exemplu, n-a putut avea niciodată decât un comportament de tip hard power, invadându-și vecinii sau influențându-i eventual prin infiltrare agresivă prin corupere cel mai des sau unor lideri politici. Coruperea nu se referă întotdeauna la bani, să știți, și poate fi făcută și prin mijloace mai subtile, așa cum ar fi, de exemplu, sprijinul acordat unui candidat pentru a ajunge la putere. Nu trebuie să ia bani de la ruși, își jefuiește singur țara după aia. Prețul plătit, de exemplu, de un nucovi sau de un Dodon este fix acela de a-și îngenunchea țara pe un termen mai lung decât mandatul fiecăruia, conștient sau nu, în schimbul puterii. Venind mai în zilele noastre, este foarte interesant balansul de influență pe care aliații noștri îl fac în Europa de Est, zona adiacentă Rusiei și, pe cale de consecință, vitală pentru securitatea acesteia. Publicația Foreign Policy a remarcat, de exemplu, faptul că Germania se mișcă subtil spre crea unei armate europene, dar asta în contextul ieșirii Marii Britanii din UE, precum și al retoricii anti-NATO pe care a avut-o până de curând președintele sua, Donald Trump. Cred că și suspiciunile privind interesul rușilor de a-l aduce și de a-l menține la Casa Albă pe Trump le-a dat nemților de gândit. De aceea au inițiat o brigadă de blindate comună deocamdată împreună cu Cehia și România. În același timp, restricțiile privind achizițiile de armament la nivel european au fost modificate, deci integrarea spre armată comună europeană a început, sau mai bine zis, începuse. Ceea ce încerc să vă spun este că acum nu mi se mai pare o coincidență interesul nemților de la Metal pentru a investi și a face blindate la moreni în România anul trecut. Dar nici faptul că actuala putere pare că a abandonat acest parteneriat nu mi se mai pare coincidență. Incident. Observați că fiecare dintre cei trei mari actori își joacă diferit ca aici. Americanii ne-au făcut cu antirachetă, ne-au vândut avioane F-16, ceea ce nu prea ne-a convenit la vremea respectivă, căci n-au investit aici în România. Da, să ne amintim totuși, americanii au fost primii care au trimis imediat forțe de descurajare, începând din 2014 la primele semne de agresivitate ale Rusiei. Nemții acționează puțin altfel, chiar mai soft decât americanii, parcă încercând să nu-i prindă nepregătiți o eventuală dezagregare a NATO dacă aceasta se va. Produce. În timpul ăsta, nu știu exact ce fac rușii, dar politicienii de la noi, să știți, sunt un bombarometru pentru a înțelege treptat și asta. Moise Guran și Busy Day, mulțumim tare mult, Moise, și te așteptăm luni dimineață cu Busy Day la Europa FM. Astăzi avem avocatul diavolului. Pastila Busy Day va a fost oferită de Transilvania, banca oamenilor întreprinzători. La 1 și un sfert avem avocatul diavolului Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Despre ce vorbiți azi? Cred că e un bun moment să vorbim despre presă și despre ce înseamnă presa în societatea românească. Pornind de la această întrebare, dacă privind în urmă în acești 27 de ani de la revoluție încoace, presa a făcut mai mult rău sau mai mult bine? societății noastre. Și acceptăm orice fel de întrebări, oricât de neplăcute ar fi, și o să vă rugăm să vă gândiți așa la efectul, cum era piesa aceea, efectul razelor gamma asupra anemonelor, efectul, um, efectul razelor presei asupra societății românești. Ce cadou frumos de ziua Europa FM Nu știu dacă o să fie chiar un cadou, dar nu îl facem La 1 și un sfert, <laughs> Cristian Tudor Popescu și Vlad Pătreanu ne aduc avocatul diavorului. Vorbind de vreme în sud, centru și est, dar și la munte, vremea se menține recuroasă și instabilă, cu norări accentuate și local cu ploi, parii restrânse vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat în zona carpaților meridional și carpaților de curbură va ploua și mai mult, izolat vor fi peste 25-30 de litri pe metru pătrat În continuare sunt condiții de grindină în restul țării, cer variabil și verse izolate după amiază. Maximile vor fi cuprinse între 15 grade în depresiunile Carpaților Oriental și vor ajunge la 25 de grade în Câmpia de Vest. Vreme răcoroasă și azi în capitală. Maxima se va situa în jurul valorii de 20 de grade. Spre seara par ploi de scurtă durată.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 Avocatul Diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. V-a băgat mințile în cap tata, la un moment dat sau mama? Ați face asta cu propriul copil? În ce condiții? Dar la școală există vreo justificare ca un profesor să aplice corecții fizice? Eu nu cred în niciun semnal de natură fizică ce urmărește să creeze o reacție intelectuală și afectivă în copil. Mama mea nu m-a bătut niciodată. Eu sunt împotriva violenței de orice tip. Cred că e vorba în primul rând de timpul pe care reușește părintele să-l copilor pentru educație. Nimic nu este mai absurd în toată cultura românească decât această vizicală cu bătaia care e ruptă din lai. Avocatul diavolului vineri de la ora 13 și 15 în direct la Europa FM Ha! El văzusem și mai ieftin Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă Dacă găsești în alta partea mai ieftin Plătim de două ori diferența La Altex ai combina frigorifică Beko, Volum 331 litri Înălțime 201 cm Și 5 ani garanție La 1049,9 lei Preț la schimb cu un electrocaznic vechi Altex De două ori diferența la toate produsele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 La Mega Image și Shopping Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că doar e mega! În perioada 26-28 mai, ai mici amestec porc-vită, gusturi românești la doar 10.99 kg, roșii prunișoară la doar 10.99 kg și pepene verde la doar 1.99 kg. Pregătește de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image.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 la Mega Image. Plătește-ți cumpărăturile cu cardul tău Mastercard și înscrie-te în promoție. Solicită cardul răzuibil la casele de marcat și poți câștiga zilnic voucher de cumpărături sau marele premiu. O mașină Mini Cooper. Promoția se desfășoară în perioada anti-mai 15 iunie. Află mai multe pe participare.mastercard.ro Când extraordinar este pur și simplu normal de neprețuit.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 Com România și Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Urca sau coboară În Europa Top Hit Piesele sunt tot timpul în mișcare Intră pe europafm.ro Și așează hiturile În ordinea pe care o vrei Sâmbătă asta, de la ora 16 Adi Luca difuzează Ce votează ascultătorii Europa FM Propunerea din această săptămână este ză la sânge. Rămâi în cursa către locul întâi În Europa top hit la Europa, Europa e <fie> fem. Ce nu vine facem grijă pe mine! I nevitare civil! Europa e femn! Ce voi bună muzica. Europa e fern. Pe aceeași frecvență cu tine. așa a început totul. Pe 26 mai la ora 16, noi credeam că suntem pregătiți să facem o radio. Uh -huh. Și a ieșit de Europa FM. Te-ai fi gândit tu atunci că o să ajungi să lucrezi cu mine? Nu, speram să schimb locul de muncă. Și Băi, cum poți să și stai și să lucrezi cu altcineva? Nu poți să stai 17 ani, frate, într-un loc, ți-a plăcut foarte mult. Stai sau incapabil? Sunt. Da, ce te ține la Europa FM, domnul Zafiru? Ca să punem o întrebare directă. A, măi, acum, de ce vrei să nu, facem momentul acesta emoționant? E frumos aici. Nu-ți place la Europa FM? Se am ridicat o uriașă minge -mi la Fileu. Este absolut sensațional. Colegii da. sunt minunați, Așa? atmosfera este spectaculoasă, lucrurile merg bine, oamenii ne ascultă, ascultătorii noștri sunt cei mai cei dintre toți ascultătorii de radio din România. Da, ce să zic, colegii... Să motive? Colegii, da, colegii, ca colegii, dar publicul este remarcabil, pe cuvânt. De da. fără, e de, modul ăsta în care interacționează cu noi, adică, mo nu, modul în care dumneavoastră interacționați cu noi, ne sunați, ne spuneți, ne certați, ne iubiți, ne mângâiați, ne plezniți, asta este ceva ce nu se găsește în alte redacții. Da, Vlad a insistat în dimineața asta să difuzăm un... un Văd 5 secunde din primule da, vorbe spuse putut. la Europa FM. N-am putut mai mult, da. Deci zaf. Da. Nu știu de ce a rămas în registrare. Asta e ca la pe vremuri cu vocilele da. super vechi. Sunt totuși 17 ani. Da. <laughs> nu mai mulți. Ia. Da. Ja. Ascultați Europa FM, este ora 16. Din acest moment, suntem împreună. Viața s-a schimbat. Bravo, domnule! Suntem împreună. Viața s-a schimbat. Da, hai să hai, vorbim cu ascultătorii. Știam, pentru că știam ei... că te pricepi să joci <laughs> Hai să vorbim cu ascultătorii noștri, <laughs> pentru că ei sunt principalul motiv pentru care suntem noi aici în fiecare dimineață, în fiecare zi. Ne trezim zilnic și venim la radio nu ca și cum am venit la serviciu, ci venim de plăcere. Chiar ne place ceea ce facem și dacă sunt și ei foarte mulți pe recepție, înseamnă că le place și lor. Venim să ne întâlnim cu Gașca, de fapt. Și voi sunteți Gașca. 0372069599 3 7, 2, 0, 6, 9, 5, 9, 9, intrăm în direct, uite, au fost 17 ani foarte buni și vor mai fi la fel pe viitor, la mulți ani, Europa FM, spune Iulian, din Pitești. Da, nu, stai puțin, că trebuie să întrebăm ceva, e prea simplu, așa, cu sunați-ne și felicitați ne și o să plictisească lumea. Deci, ziceți așa, de ce ne ascultați și de ce nu? <laughs> deci, să ne ziceți ce nu vă place. Da, la adică mulți ani, sinceritate vrem. Vă ascult de 16 ani, spune Lidia. Aoleu. A venit după un an, vezi, ne-a testat întâi. Costel ne ascultă și el la mulți ani. Da. Lanu e majoratul. Pe Așa e de Aha. Legal cum ar veni. Mihaela ne-a scris foarte mult în dimineața. Asta re, re, re, re, rețin doar la mulți aniurile. Ce să vezi, zaf emoționat. Da. Hai să intrăm în direct cu cei care ne ascultă. 0372 069599. sau umplu centrala. Da. Ia să spunem bună dimineața lui Dan. Salut! Bună dimineața! Bună. Dan din Cluj vă salută cu drag și cu mult respect. Bună, Dan. Ia zi, Dan, de ce ne asculți? Și de ce nu? Pentru... De ce nu? Nu. Pentru ce vă mi-a plăcut că aveți coloana vertebrală. Aha, deci la, la emisiuni nu merge cu partidele politice. Emisiunile sunt foarte bune și asta face foarte mult. Da, mulțumim și foarte mult, Dane. Nu pot să spun că nu vă ascult. De-adea să mor cu mașină, desigur și eu conducător auto, ca să pot să dau drumul la radio și mi regat Numărul 1 Europa FM. Vă ani, Europa FM, la mulți ani Mulțumim. Mulțean, mulțumim. Zici, mai mulțumim. bine că vrei să pleci de acasă, să scap de acasă. <gânt> mulțumim tare, mulțumim, mulțumim, Cristina, bună dimineața. Să bună, bună dimineața. dimineața. Bună, bună dimineața, de la oraș? La mulți ani în primul rând. Bună. Vă aștept de mulți ani, vă ascult, pardon, de mulți ani. Da. Și îmi place tot ce discutați Îmi place publicul la care v adresați. Da. Aveți anumite pretenții și cred din tot mai mult. Da. Iar ce nu-mi place, câte dată muzica parcă ați avut o perioadă în care era nu foarte, foarte Uh, proaspătă Deci avea o seriadă de muzică mai veche Am Mai prăfuită Asta cu nu foarte, foarte proaspătă Este cel mai ginga și eufemism posibil <laughs> E chiar foarte, foarte proaspătă E doar foarte proaspătă <laughs> Cristina, îți mulțumim Liana e cu noi, bună dimineața Da, Bună dimineața Bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața Din Oradea vă ascult A? Exact de la momentul zero Așa Adică Mai ții minte eram, ce făceai? Minte exact unde, da. Unde erai Că extraordinar? de Așa? Uh, eram în Vama Borș, la stația Petrom. Formidabil. Așa. Și eram cu un coleg care mi-a spus cu câteva ore înainte, urmează să se lanseze pe frecvența asta un nou post de radio. Exact de la momentul zero, cu Imagine John Lennon formidabil că țineți zinte așa aminte ceva. Aminte perfect. Vă ador, vă ascult în fiecare dimineață, de când mă trezesc și până mă culc, exact ca și Dan, parcă din Cluj, da. um, uh -huh. sunt pe, pe, pe postul 1, este Europa FM, și ca și doamna de, de dinainte puțin mă enervează faptul că anumite melodii se repetă la infinit. Dar doar puțin. puțin. Puțin, puțin, <laughs> Ce așa? drăguți sunteți! Mulțumim foarte frumos, Sărumâna! <laughs> Liana a fost, îți mulțumim, Liana, la mulți ani, la mulți ani Florentina! Bună dimineața! Bună! -a venit cu noi din, în direct din Băicoi, Prahova. Să română. Vă urez la mulți ani și vreau să vă spun că de când ascult Europa FM am vizitat și România, țara asta frumoasă am câștigat, A, am câștigat Am da. câștigat la voi O, o no, excursie La ogna Sibiului Aha, totul, meu, totul meu la Valea Cupești și, și Ne bucurăm foarte mult. O cămară o, cămară. A, o, A, -a dinu -o camara, Cupa da, da. și campionatul. O, o mulțumim. Da, mulțumim întare mult Florentina că ești cu noi. Salută-l și pe soțul tău. Victor, bună dimineața. Bun. Bună dimineața, dragilor și la mulți ani. La mulți și ani. Și încă 170 de ani. A, nu știu să zic poate îi mai prinde, da. <laughs> da, mai mult. Da. Aș vrea să vă întreb dacă avem uh, un minut A, să nu? vă propun un anticoncurs. Un, an cu... un minut e mult Dar e zi mult. repede <gânt> Care din voi se hotărăște să răspundă la o întrebare Din școala primară? Eu, Luca. că știu că nu, nu știu Așa, zi Luca, Luca, Luca fii atent da, Răspunzi în 3 secunde că ești profesionist Nu Da, da, da. noi Zine, zine întrebarea am. Ok, da. Luca, cum e corect? 3 ori 3 fac 6 sau 3 ori 3 fac 6? A, tă, 3 ori, 3 fac 9 Mulțumim e, tare frumos. mult, Victor Mulțumim, Victor uh, Da, mulțumesc Aici trebuie să fie Maria Pe din ea să să fie Maria Dar nu nimic, stăm de vorbă cu Liviu Bună dimineața Bună, Liviu. bună dimineața, la mulți ani, la, la, mulți, mulți, ani. Ani, la mulți ani Mulțumim, neața Bă, să faceți în continuare treaba asta Că o faceți foarte bine Și dați dependența Aha Treabă, mulțumim o, foarte frumos. Vă dependență și ar putea să se mai deștepte adormiții. Încetişor, că cu vedem. toții. că tare. Dați <laughs> da mai tare, oriunde Ca aș fi. Să audă și ei. Uh, mulțumim tare mult, a fost uh, Liviu în direct cu noi. Alo, bună dimineața. Bună dimineața. Hello. bună, Bună dimineața, ești, in, ești în direct la Europa FM. Uh. Eu sunt Andrei și mereu vă ascult la radio și... Da? Hai zi, Andrei! Da, unde te duci acum? La școală. Aoleu, dar în A. ce clasă ești tu? Ani Ah, A, clasa ani Și te mai, te mai duci și mâine? Nu, mâine, păi e, mâine sâmbătă. e sâmbătă! Hai, da, mă, Vlad, bravo. mâine e sâmbătă! Mulțumim tare mult, Andrei, și salută Mulțumim. și pe părinții tăi! Te pupăm! Nu mai bine uite vezi, Andrei de mic ascultă Europa FM. De da. ce făceai la vârsta lui? De ce n-ascultai Europa? La vârsta lui aveam alt radio de ascultat. Mari Sistemul, dar radio fiecare. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, La mulți băieți. Mulțumim. Aveți o emisiune foarte reușită. Eu de data asta vin cu, o recomandă, cu două recomandări către voi. Poate n-ar fi rău să aveți și o prezență feminină în matinal. E da. Ioana cu noi, dar nu vrea să vorbească, să știi. Da. Este, da. dar e tăcute, e perfectă. Așa am și ales-o. O mai vocală. Îți dai seama Așa. ce raritate? Adică, da, da, da. Ne -teamă că dacă aducem o fată, vorbește mai mult ca noi. Așa. așa. Și, și, și a, doua... a doua recomandare, când mai aveți interviuri, lăsați și pe cel pe care interviei, v poate să zică și el la revedere la sfârșit. Aha. Problema e că nu vor să zică la revedere. Deci intră și nu mai vor să plece. <laughs> <laughs> Trebuie să-i mai ușuim așa. Dar am înțeles. Da, am mulțumesc Mulțumim tare, Marius. Bine, Mul... în continuare. La revedere, mulțumesc. Marius. Numai bine. Da, uite pe Marius l-am lăsat. Da. Nu stiu de ce. Gabriela, bună dimineața, Bună Gabi. Bună dimineața, dragi mei. Bun. La mulți ani, în primul rând, eu v spun spus de un an de vine cu mare drag Sărâne. în traficul, de pe cel pentru Da. Sunt super emisiune, v-am intrat în direct de nenumărate nu ori. Da. Într-adevăr, pot spune că sunteți printre puținii care aveți coloană vertebrală. Mulțumim foarte frumos. E foarte important ce spuneți. Gabriela, ați mulțumim tare mult pentru telefon. Ștefan, bună dimineața! Bună, Ștefan! Bună dimineața! Salut! Acum 28 de ani, cineva mi-a ducea la cunoștință faptul că s-a format Frontul Salvării Naționale pe undeva prin Moldova. După, da. după, vreo, după vreo 210 ani, un frate de-al meu îmi spunea și că, băi, vor ăștia să lanseze un post de radio tare de toți. Sunteți ok, vă doresc la Mulțumim Dar Să știți mult. că nu există, adică Slavă cerului n-avem o legătură. Da. Dar cu voia dumneavoastră, ultimul da. peliculă din cei care au venit te Vlad Petre. Da, da, da. da. Andrei cu noi în direct. Bună dimineața Andrei. Bună. Andrei. Vă salut George Vlad Andrei sunt din hațe. Salut Andrei. Vă spun și eu să trăiți, să înfloriți, că ne trebuie. Mulțumim foarte uh, mult Andrei. Eu vă ascult pentru că atunci când am mai reușit să confirm o oară Europa FM Uh, râsului George Zafiu a fost cel care m-a molipsit efectiv și, Pentru că m-a făcut celebru printre prieteni, printre colegi Oriunde mă duc, îi rog să asculte Europa FM Și să ne bucrăm împreună de ceea ce uh, pot auzi în de la voi Mulțumim foarte mult, Andrei Mulțumim, ia să vedem, cine ne-a mai sunat? Cristiana ne-a sunat, bună dimineața Bună de dimineața Bună dimineața bună, Da Vreau uh, să vă spun că... Yeah. Da, alo mi-ați efectiv I-am determinat și pe părinții mei Și pe rudele mele apropiate Să treacă dimineața Radiurile pe Europa FM Grozav, mulțumim foarte frumos. Sper că sunt mai vesele Nu, nu, nu, sincer, sincer. Mamei s-a stricat un radio din acela vechi. A, și de asta. Că... cumpărat o radio și... și ziceți, cumpăr, mamă, dar numai cu Europa FM, ca să... Da. Bună alegere, fiule! Bravo, mulțumim! Mulțumim, Cristian. Uh, Claudia... La mulți ani, Claudia! Bună dimineața, Bună. la mulți ani și Europa SM. Sunt norocoasă că e prima dată când intru și este într-o zi așa specială în care ne aniversăm împreună. Da. Eu de mai mulți ani decât voi. Cu la mulți ani, cultii. la mulți ani și ție! Mulțumesc! Vă sunt din Cluj, din aglomerație, sunteți da. niște drăguți, vă ascult în fiecare dimineață. Nu. No. Și mă bucur. Nu. No. No. Păi, mulți ani, avem tine frumoase împreună. Bine, no. Servus. Emoționat, Mulțumim Claudia. frumos. La mulți ani, Claudia. La mulți ani. Andrei, ești cu noi? Bună dimineața. Vă salut, la mulți ani. Salutare. Vă ascult din 2003. Da. Vă Cu Sorin Nicules cu, tu, cu, sor, cu hit cu bani. Da. Așa. Cu Radu constantinescu cu un kit, uh, Acum patru ani sau cinci ani. Da? Prin voi am cunoscut-o pe Monica Angel și pe Bogdan Miu. Da. Așa. Radu Constantinescu. Ce să zic? De, ce de două ori ce... la dublu ai... sau nimic? Ai ceva experiență? Ai jucat la dublu Aha. sau nimic? De două ori și, și... n-am luat. A. început primul. Deci, ai fost primul, primul, primul seară. de la dublu sau nimic? Da, da, da. da. Formidabil. Păi salutii, mă bucur să respect, vă cunosc da. respect pentru toată Bine, mulțumim Andrei. foarte mult mulțumim. Bogdan e cu noi, bună dimineața Salutare Bună dimineața, bună dimineața, la mulți ani Să trăiți La mulți ani, Bogdan uh, Mă bucur că sunt alături de voi Și da. uh, Vă fericit pentru Mulțumim foarte frumos Să ne asculti în continuare Mulțumim, uite, vă ascult de 15 ani La mulți ani frumoși sunt mesaje de la Ascultătorii noștri, Gabi din București ne-a trimis Mesaj uh, Andreea din București ne spune și ea La mulți ani, Diana din Cluj, la mulți ani cu sănătate uh, Vă ascult Când bag pliante în fiecare zi Aha, ce <laughs> Îmi place Vlad Petreanu, cum le zice Mulțumesc foarte frumos uite, vezi? De acum, uite, acum Că am primit toate telefoanele astea de felicitări Acum luăm telefoane cu cei care vor să ne critice Așa. Ce, nu mai e timp? Ba da, mai numai e timp. Hai să <laughs> vedem. Adrian, bună dimineața! Bună, Adrian! <laughs> Neata, bună. Salut, Adrian! Ia venit. Vă, bună. Ascult, vă ascult de la începutul începutului. Mă, ce sunteți, da. Mulțumim eram în, mult. eram în gardă, în armată, și da. ne-am început să ascultam uh -huh. muzică, și am dat pe voi. Nu că nu uita că am fost alături de tine în vremuri grele în, în cazul oh, ăsta. Bine, -sui. bine, -sui. bine. bine Adrian, Hai la liberare. revedere! Mariana, bună dimineața! Bună, Mariana. bună dimineața din Brașovă. Sunt -a Toată bună. familia vă ascultă de mulți ani. Am îmbătrânit cu voi și voi ați întinerit cu noi. Nu, Mulțumim. doamnă! Și ne-am cu noi. Vă rog frumos să C spuneți că ați întinerit cu noi. Că, adică... Păi am întinerit, dar au trecut ani. Așa este, asta e altceva. Lăsați-i să treacă. Asta e viața. Important da. e să fii fost frumos. Și mulțumim tare mult Mariana Mihai. Bună dimineața. Salut Mihai. Bună, di bună dimineața, bună dimineața, Din prima zi, din prima oră de emisie și în prima zi ne am auzit și în direct. Extraordinar. Și, și chiar eram în mașină, am auzit, am văzut reclamele cu Europa FM, am dat Europa FM și acolo ne -am am mai pomeniți. Ne aici am rămas. Vorbi, da, Bravo, mulțumim. Hai și cu Ciprian, mai loc da. un telefon că mai avem fix un telefon. Ciprian, bună dimineața. Bună. Bună dimineața de la Brașov. Sunt șofer, vă ascult toate zilele dimineața de la 4-5 până seara. O critică după programul dumneavoastră matinal ar mai merge În dimineața, da, da. da. Și <laughs> da. o dedicație pentru voi de Best cu Tina Turner ar fi cel mai potrivit. Hai, Hai uite te căutăm de Best cu Tina Turner și ascultăm după ora 8. Da. Ciprian, mulțumim tare mult. Mulțumim Da De obicei, știți, momentele astea sunt Așa, destul de formale Zav știe Luca Știe și el Eu nu sunt cel mai fericit Așa cu momente de acest gen Pentru că sunt formale Vine lumea, te bate pe spate, la mulți ani ai să trăiești Mai departe, ok Dar telefoanele voastre în dimineața asta Arată că relația nu este Formală, e un atașament formidabil să poți să spui, te am ascultat din prima zi de emisie. Știu unde eram. Eram în Plăteam, era mare nu știu unde. Da. Te ascult din anul cu tare, eram nu știu unde. Știu ce făceam când am început să ascult. Atașamentul ăsta este emoționant și impresionant și motivează foarte mult echipa și vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi și cred că asta definește uh, un radio. Mă rog, eu sunt mai nou un radio, dar cred că asta e definiția radioului. Legătura cu publicul, care este mult mai strânsă și mai caldă și mai, uh, mai directă decât uh, în alte medii, decât în presa scrisă și... Foarte, foarte diferit față de televiziune. Se descurcă, uite, ca și când ar fi făcut radio o viață. E talentată. Da. La mulți ani și vă mulțumim pentru că sunteți cu noi. Sărbătorim astăzi toată ziua o să vorbim despre asta. Nu atât noi cât colegii noștri. Și după ora 10, în celălalt matinal, după 10 o să avem o echipă. Ca de matinal, Ciprian Dinu și Toadăr un fac emisiunea împreună astăzi, așa cum au făcut și asta, asta iarna emisie împreună de la Brașov. știrile Europa FM. Eșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Donald Trump și-a criticat aliații în primul său discurs la NATO. Le reproșat că nu cheltuiesc suficient pentru propria apărare, dar și pentru cea colectivă în cadrul alianței. Donald Trump a subliniat că Statele Unite acoperă mare parte din costurile uriașe ale apărării transatlantice. Lucru nedrept pentru cetățenii She's been winning I call I get lost, I get washed away, just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place, you're simple. Uite că am găsit și o bucată din The Best la Europa FM pe 26 mai. Între timp s-a făcut de ora 8. La mulți ani! Ioana Brustur-Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri în sud, centru și est, dar și la munte. Vremea se menține răcuroasă și instabilă, cu un accentuate și local ploii. Maximele vor fi între 15 grade în depresiunile Carbaților Orientali și vor ajunge la 25 în Câmpia de Vest, cu 20 de grade maxima astăzi în București. Primul discurs al președintelui american Donald Trump la NATO, 23 de state din blocul militar nu plătesc atât cât trebuie, a spus literul de la Casa Albă la reuniunea de la Bruxelles. Șefii de stat și de guvern au hotărât să pună la punct planuri anuale privind contribuțiile către NATO, inclusiv financiare. Elena Tudor.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 23 dintre cele 28 de state membre încă nu plătesc ceea ce ar trebui să plătească pentru apărarea lor. Asta nu este corect pentru plătitorii de taxe din Statele Unite. Multe dintre aceste națiuni datorează sume uriașe de bani din anii trecuți și încă nu au plătit. În ultimii opt ani, Statele Unite au cheltuit pentru apărare mai mult decât toți ceilalți aliați la un loc. Dacă toți aliații ar fi cheltuit anul trecut, doar 2% din produsul intern brut pentru apărare am fi avut 119 miliarde de dolari pentru apărarea noastră comună, a declarat Donald Trump. Liderii NATO s-au reunit ieri la Bruxelles pentru a discuta despre lupta împotriva terorismului, dar și despre cheltuielile pentru apărare. Summitul a fost primul la care au luat parte președintele american Donald Trump și cel francez Emmanuel Macron. Prin vocea președintelui Claus Iohannis, România a insistat ca Alianța Nord-Atlantică să-și consolideze prezența pe flantul, flancul estic pentru a răspunde unei rusii tot mai amenințătoare. Am salutat reiterarea fermă de către președintele Trump pentru apărarea colectivă și consolidarea flancului estic prin foarte recenta propunere de creștere a finanțării pentru 2018 de la 3,4 miliarde cât a fost până acum la 4,8 miliarde de dolari. Bucureștiul a fost felicitat pentru alocarea 2% din produsul intern brut pentru apărare, mai spune președintele Klaus Iohannis. Peste ocean, presa scrie că Jared Kashner ginerele și consilier apropiat al președintelui Donald Trump, se află printre persoanele vizate de ancheta FBI cu privire la amestecul rus în alegerile prezidențiale. Anchetatorii FBI cred că Jared Kashner are informații importante despre ancheta lor, afirmă postul NBC, care precizează că acest lucru nu înseamnă că soțul Ivan Căi Trump este suspectat că a comis vreo infracțiune. Ancheta biroul Sfântului Federal de Investigații, condus acum de procurorul special Robert Mueller, vizează să facă lumină asupra unei posibile coordonări între membrii ai anturajului președintelui american și guvernul de la Moscova. Informaticienii care lucrează în instituțiile publice din România ar trebui mai bine plătiți, afirmă la interviurile Europa FM șeful Centrului Național CyberInt Anton Rog. Doar așa vor exista administratori de rețele calificați și în măsură să facă față unor posibile atacuri cibernetice. Administratorii ăștia de rețea din zona publică, nivelul lor de cunoaștere și de implicare e proporțional cu felul în care sunt plătiți. Îmi vine greu să cred că la un nivel de salariu o să vină cei mai buni administratori. E puțin probabil. O să vin niște administratori buni, dar nu cei mai buni. Dacă Ce plătesc nu? 1500 de lei și salariul mediu pe, pe piață e 12.000 la funcția respectivă, el e, cunoștințele lui sunt aproximativ proporționale cu salariul. Adică a venit acolo, încearcă și el să străduiește o resursă umană necalificată, este un risc. Recent, ministrul Munțiol Guza Vasilescu a, a criticat salariile obținute de angajații IT din justiție. Potrivit ministrului, aceștia ar câștiga până la 20.000 de lei. Angajații din minister au contrazis-o, însă precizând că salariile brute ajung la aproape 9.000 de lei. Ne puteți urmări și pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro. Ne reauzim cu alte informații peste ora. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Meci palpitant între Sorana Cârstea și Iulia Putințeva din Kazahstan, în sferturile de finală ale turneului de la Nuremberg. Românca a câștigat primul set cu 6-3, dar a cedat în următorul cu același scor. Decisivul s-a oprit la 4-4 din cauza întunericului și va fi reluat astăzi. Cârstea și Putințeva au jucat aseară 2 ore și 42 de minute. Wolfsburg a învins-o cu 1-0 pe Braunschweig în prima manșă a barajului de menținere retrogradare în Bundesliga. Gărul a fost marcat din Penalti în minutul 35 de golgheterul Mario Gomez Meciul retur se va juca luni Manchester City se desparte de patru jucători La finalul unui prim sezon dezamăgitor Sub comanda lui Pep Guardiola Fără trofeu și pe locul al treilea în Premier League Sportarul Vilica Bayero, Jesus Navas, Bacarisania și Gael Clichy vor părăsi echipa. Clichy a jucat pentru City șapte sezoane, în timp ce Navas era acolo din 2013. Luca Pastia, mulțumim pentru știrile din sport. Urmează Republica Fantastică România despre cum se face turism în țara noastră. Am un știu un exemplu bun sau rău. Da, nu, trebuie să mă... E simplu, trebuie doar să spui să se facă și se face, nu-mi știu. A, așa de simplu, așa, Pe bani mulți, pe milioane de euro, da. Republica Fantastică, imediat. La Europa FM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 prin spațiul cu Nava mea. Sticky s întors din spațiu și te așteaptă la Lidl. Din 15 mai, la cumpărături de minimum 50 de lei primești automat o figurină stichi. cu care ți vei face un super echipaj. În plus, cumpără produsele semnalizate la raft și cerei casierului figurinele. Lidl merită să fii surprins. Știi momentul la când termin de plantat florile? și-ți dai seama că n-ai cu ce să le uzi? Vino la Dedeman și ia set furtun de grădină și accesorii la numai 23,99 lei. Dedeman. 25 de ani construiți împreună.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 Iați card de pasionat și ai beneficii de colecționat. Făți cumpărăturile la Selgros, intră în Clubul Pasionaților și te recompensăm cu un card de fidelitate. Detalii în magazine și pe selgros.ro Vină la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți. O tânără și salariul ei sunt în vacanță în Italia. Stai, stai, stai. Ce faci? Uite, vreau să te arunc în fântâna asta care îndeplinește dorințe. Măi Iano, fi serioasă. Adică tu muncești din greu pentru mine în fiecare lună ca să mă arunci apoi într-o fântână? Hai mă, sălăriuț, doar o monedă. Nu e suficient că intru la apă din cauza comisioanelor de la Bancomat, nu? Și dacă îmi doresc să scap de toate comisioanele. Păi, asta îmi doresc și eu. Dar nu e mai simplu să mă muz la ING? Au zero comisioane la tot și nici nu trebuie să știu să not. Dacă salariul ar vorbi, ți-ar zice că vrea la ING. Pentru care retrageri gratuite la bancomatele oricărei păci din țară sau de afară. Detalii pe ING.ro Bună ziua, vecine! Ai niște ulei? Cum să nu? Ai niște uleiță? Că dai și franceză. Am. Vecine, ai un condensator TV? Red sau LED. Toți românii România un vecin care le rezolvă pe toate. Fi tu vecinul ăla. Vezi provizii de toate la Penny. Ai Dalmair Prodomo cafea măcinată 500 de grame la 17,99 lei și Goldi hrană uscată pentru câini 10 kg la 15,99 lei. Penny știe ce ne place. Ofertă valabilă în perioada 24-30 mai 2017 în limita stocului disponibil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 bailando, la música suena suena en la noche sin parar. Bala bala, bala ritmo y no pares de bailar. Esta noche tú eres reina, yo te your we'll to the morning Coming I mean, to town All the girls go crazy Quiero, yo te quiero, no me dejes sin tu calor. Que sin ti me muero bella, sin tus besos, sin tu amor. When the boys come town, all the girls go crazy. When the boys come town, all the girls go crazy. When the boys come into town, all the girls go When a boy's coming to town All the girls go crazy Ce dragoste se stinge în timp! Eu vă ascult și vă iubesc cu aceeași intensitate de 17 ani, la mulți ani Europa FM. Semnează dorina din orăștie. Republica Fantastică România la Europa FM Ce frumos! Mulțumim! Da, și acum la realitate, da. la Republica Fantastică. Da. Cum se face turism în România? În concepția autorităților? La ordin! Da, să trăiți! La ordin și pe bani! Ca să știți că dacă ar fi doar la ordin... Ar fi, ar fi Dumnezește, așa, așa cum a spus Dumnezeu în ziua întâi, să fie lumină și a fost. Așa, așa a zis Ministerul Dezvoltării pe vremea doamnei Udrea. Să, să fie, fie turism. Turism. La Vulcan în Hunedoara. Și ho, ho, ho. Nu s-a întâmplat nimic, deși a cheltuit vreo 9 milioane de euro din banii contribuabililor pentru asta. Vulcan, pentru cine nu știe, cred că sunteți foarte puțini care nu știți, dar să repetăm, e un oraș minier din Valea Jiului. După ce Mineritul a murit în regiune, sau a fost ucis în regiune, depinde din ce punct de vedere privește, autoritățile nu au avut nicio altă idee de reconversie și salvare a regiunii decât turismul. Că ce poate fi mai simplu decât să-ți vină milioane de oameni în turism într-un anumit loc? Pur și loc. simplu, da. Da, e cumva Vulcanul o regiune turistică de tradiție? Potrivit Institutului Național de Statistică, nu. În Vulcan vin cam 40 de turiști lunar cu vârfuri de 80 Da, uite, vezi, au și vârfuri, compensează. Da, deci nebunie, Barcelona din Vale. și ar să fie. Bun, problema e că nu e că n-ar fi frumos acolo. O fi, dar nu prea e ce face. Turismul e mai mult decât să fie frumos. Sincer, nici n-ai ce vizita, să spunem lucrurilor pe nume. Nici în București nu prea mare lucru de făcut și vizitat asta ca să nu creadă oamenii din Vulcan care ne ascultă acum că ne dăm noi mari pe aici, prin capitală. Nu, nici în București nu prea vin turiști străini în comparație cu alte capitale europene. Vin mai mult în zona de business, adică e mai mult turist de business în București decât uh, un turist pur și simplu. Deci asta e viața. Asta e situația. Mă, da, Ce București mai aproape de Grecia. Da, de... măi, atât. Că... Bun, turismul are niște reguli, are niște ingrediente ca să fie atractiv. La Vulcan, pur și simplu, nu există. Nu toată lumea, Nu toate fetele sunt uh, top model. Uh -huh. Asta nu înseamnă că fetele care nu sunt top model nu au meritul lor, ca să zic așa, da? Dar Ministerul, cum spuneam, a cheltuit 9 milioane de euro în încercarea de a face turism acolo. De exemplu, s-a făcut o, telecon o telegondolă de 3 km spre o zonă de agrement dinspre pasul Vulcan. Ce este în zona de agrement? Și vreau să citez exprimarea exactă din adevărul care are o anchetă pe tema asta și un reportaj zice așa, ghilimele. Deci ce e în zona de agrement pentru care s-a făcut telegondola de 3 km? 3 km. Câteva cabane vechi din lemn, o clădire cu etaj care funcționa ca loc de cazare pentru elevii veniți în taberele școlare, un teren de sport și o pârtie dotată cu teleschi compuneau mica stațiune din Pasul Vulcan. O stațiune cu confort redus, în care rețeaua de apă și canalizare și cea electrică nu au fost instalate până în prezent. Încă o dată scrie adevărul. Deci, o zonă de agrement în care. pentru care s s-au cheltui, cheltuit 9 milioane ca să se facă o telegondolă, nu are canalizare și apă și electricitate. Bun, care ar fi totuși punctele de atracție în zonă? Din nou, din adevărul. Citez. Statuia Egvestra lui Mihai Viteazul, care a trecut prin pasul Vulcan în urmă cu peste patru secole și un tun păstrat din vremea primului război mondial au rămas singurele elemente care ofereau culoare cabanelor pasului. Deci o statuie... O statuie și un ton, vechi. Totuși, citez, circa 33 de milioane de lei au fost alocate de Ministerul Turismului pentru achiziția și amenajarea telegondolei cu care turiștii pot urca pe un traseu de 3 km spre zona de agrement. Telegondola a fost inaugurată în februarie 2011 în prezența fostului ministru Elena Udrea al turismului și dezvoltării regionale. Și... Supra-realist, citezi din nou, telegondola modernă funcționează de aproape șase ani, însă nu a avut încă niciun efect. Este folosită mai des iarna, când turiștii și localnici urcă în pasul vulcan pentru a cobori cu sănile și schiurile, dar nu pe pârtii, ci pe șoseaua pe care ninsorilor o transformă într-o pârtie neobișnuită cu o lungime considerabilă. În parcarea pustie de la poalele muntelui s-a adunat o haită de câini danezi. Drumul din Vulcan până la Telegondolă nu a fost reparat de câțiva ani. Însă lângă ea, primăria a amenajat un parculesc pentru copii cu tobogane și balansoare. În lipsa vizitatorilor, parcul este folosit uneori ca loc de pășunat pentru cirezile de vaci. Păi, oamenii ăștia au conservat zona, pe cuvânt. Dar nu poți să spui acolo. că nu au fost intenții bune, dar au fost bani cheltuiți fără cap. Adică mai bine îi ajutai pe oamenii de acolo cu uh, niște bani pentru business-uri locale, pentru ceva la care oamenii se pricep și către care pot veni alți oameni. Să faci turism într-o zonă în care nu este tradiție de turist și nu se face nimic. Primarul Gheorghe Ilie recunoaște că în lipsa utilităților și a serviciilor oferite turiștilor, investiția în telegondolă nu și-a atins scopul. Noi, zice el, anul acesta avem un program să introducem apa. Să facem canalizarea și energia electrică. Suntem în 2017 în Europa. După ce vor exista servicii și utilități, altfel va fi pusă problema, zice primarul. Acesta este adevărul. N-ai nimic. La ce să mergi? Să vezi iarba? A declarat primarul municipului Vulcan. Sigur spune că în Amsterdam merg destul de mult să vadă cum e iarba. Dar bun, aici în România, noi nu facem turism așa ca olandezi. Noi avem căile noastre misterioase originale. de a cheltui banii. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Vă invităm să faceți turism la mare, așa că lansăm bătălia sexelor în dimineața asta se cu tarif normal la 1769, dacă vreți să intrați în concurs, scrieți deșteptarea, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și intrăm în direct peste doar câteva minute. Ascultă la radio Cu Andreea Esca La Europa FM Cum este cheme Esca? Eu mă gândeam la la, la, la care juca în Escu Înțelegi? Deci Escu pentru mine e o E ca și când ea spune Tudor Mușatesca Sau Mihai Eminesca Înțelegi? Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă De la ora 12 să fim împreună La radio, la Europa FM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 tu ce program ai în noul sezon Schimbă vechea ta mașină Și descoperă din nou bucuria de a conduce Acum ai modelul Opel Corsa, începând de la 7563 de euro Cu TVA și prima de casare incluse Detalii pe opel.ro Sau la distribuitorii autorizați Opel Sezonul grătarelor continuă la Metro Între 25 și 31 mai Metro îți oferă cotle de porc fără os Proaspăt la 16,75 lei Kilogramul Fii pregătit pentru sezon cu ofertele Metro Oferta este valabilă în limita stocului disponibil Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client Arsuri, accidente, tăieturi, intervenții chirurgicale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 Flanco te pregătește de vară Doar acum setul Hansa Format din cuptor incorporabil electric Cu display și grill Plus plită pe gaz din inox cu arzător walk și grilaj din fontă Este 1099 de lei Flango. Bună ziua, vecine! Ai niște ulei? Cum să nu? Ai niște uleiță? Că dai și matea cheia francezul Aha. Vecine, ai un condensator TV? LED toți românii au un vecin care le rezolvă pe toate. Fi tu vecinul ăla! Fă-ți de toate la Penny! Aidal Mair Prodomo, cafea măcinată 500 de grame la 17,99 lei și Goldie, hrană uscată pentru câini, 10 kg la 15,99 lei. Penny, știe ce ne place! Ofertă valabilă în perioada 24-30 mai 2017 în limita stocului disponibil. oriat tuturor produse de succes. Vă oferim blockbusterul My Name is Block, TermoBlock. Sistemul revoluționar de izotări de la Siceram dă din nou lovitura. Izolație termică și fonică superioară, rezistență ridicată la compresiune, raport optim preț-calitate, sunt doar câteva motive ca să treceți la bloc. la termobloc. TermoBlock de la Siceram, personajul principal în construcții. Mă scuzați, căutați eu bancomat unei anumite bănci. Ia vedeți după col eu unul de la o bancă oarecare. Nu mă ajută domnul, eu vreau să scot de la o anumită bancă, să nu dau comision. Da, ăla de peste drum, ce scrie pe el? Uh, nu, ăla e de la opusul băncii mele. Nu vă supărați, am observat că vorbiți despre bancomate. Da, domnul nu găsește bancomatul unei anumite bănci. Of, eu caut bancomatul unei cu totul alte bănci. Ați văzut vreunul? Gata, cu fuga după bancomat. Vino cu salariul la ING, fă o plată și ai zero comision de retragere de la bancomatul oricărei bănci, nu doar de la o banca nume. Detalii.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 și mai intră la iarbă verde. Se aude fluierul de start. Cu fac pressing avansat în jurul grătarului. Un atacant vede un culoar liber și sprintează către platourile cu bunătăți. Intră periculos în zona mesei. Ce intercepție! Faza etapei! Victorie! Platourile sunt goale! Vrei să încălzești și tu atmosfera? Alimentează la Petrom și ai reduceri de până la 80% la grătare și accesorii. Petrom, punem România în mișcare!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 Să-ți acopor senigoi Sunti cu săruturi dulci Și cu figuri de stil Știu, cuvântul vreau Sună prea vulgar E doar pentru că mi-am pierdut dara De fiecare dată Când te privești stresar Ca un copil care vede prima dată mare Și nu am rezervat Bilet în paradis Când am ajuns cu bani Era deja închis Am pregătit din timp Însă pentru noi un cer, un răzărit. O pădură la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 Cu picioarele goale, ca de pe o plajă de vară. Ținând o ne de mână cu mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus. 8 și 29 de minute vin foarte multe mesaje în dimineața asta pe WhatsApp, la 0728 Vă mulțumim tare mult pentru ele. Să știți că le citim pe toate, le comentăm, vă mulțumim, chiar vă le, mulțumim. Le comentăm aici între noi, da. pe majoritatea. La mulți ani continuați să faceți uh, lucruri bune și emisiuni bune ca și până acum, ne spune Florin din Brașov. Uh, la mulți ani Europa FM vă ascult cu plăcere de la început. Vă doresc să rămâneți la fel de buni, spune Mihai din uh, Galați. Și cred că, da, uite, ăsta e mesajul care îmi place mie mult. La mulți ani vă ascult doar de o lună cu aplicația Europa FM. Aha. Și sigur nu vă ba. mai las. Sunteți special lucii din Cremona, Italia. Vezi, Luca, ne ascultă E hey, mai un mesaj, ajute. la mulți ani, George. Am o rugăminte. Ce minte? mai faci eu? <gânt> Am o rugăminte să-i spui lui Vlad da. să, nu mai să nu mai vorbească așa emotiv, că m-a luat plânsul la volan Andrei ah, din Brașov. L-a emoționat da. acum câteva minute. Da, suntem empatici. Asta înseamnă că suntem oameni atenți la ce ne înconjoară dacă ne emoționăm. Turul României la Europa Turul României la Europa FM ce avem azi la Turul României? Avem o colecție. Corespondenții noștri pe care îi auziți dimineața, pe mulți dintre ei, își amintesc diferite momente în legătură cu lucrul pentru Europa FM și pentru publicul Europa FM, pentru dumneavoastră. Sunt tot de întâmplări care le-au rămas lor în minte. Mai bun de la Brașov. La mulți ani, Europa FM, să ne trăiești. În urmă cu un an și câteva luni eram în maternitate pentru că de doar două zile o născusem pe Anastasia, fata mea. În acest timp, un producător local de țuică din Covasna câștigase cu minunata sa licuare mai multe medalii la un concurs de profil. Așa că mă aflam în locul perfect, din care puteam să le spun băieților din deșteptarea în direct cum să treaba cu țuica. Fix atunci, fata urla din rărunchi, am fugit din salon pe holurile spitalului ca o nebună, căutând un loc cu liniște, din tare să mă aud cât de cât corect. Nu vă zic cum se uita lumea la mine. Cum o mamă încă marșă de noapte vorbește foarte de veselă, de strețuică. La mulți ani Europa FM <laughs> sunt Mona Lizehin și sunt corespondent al postului de aproape 16 ani. Nu vă puteți imagina din ce locuri am dat relatări de-a lungul acestor ani. Odată eram pe stradă, sună telefonul. Repede relatare. Am intrat într-un chioșc de ziare. Și vorbeam, și vorbeam. Iată, și apare un domn care tot insista. Cât costă ziarul? Îl ridicase și îl flutura în fața mea. Eu, în continuare. Cadrele didactice nu și-au primit salariile. El. Cât costă ziarul? Eu, furioasă. Domnule! Eu acum vorbesc la radio și când nu vorbesc la Europa FM, scriu la ziare, nu vând ziare. Și așa, ca de final, că timpul e scurt, de suntem la radio, hai să facem și o aroganță. Mi se spune mereu, vai, te-ai născut de ziua Europa FM. La nu, nu, Europa FM s-a născut de ziua mea. La mulți ani, Europa FM. La mulți ani Europa SM, sunt Emanuela cu de la Galați și mă -am aduc aminte că în 2005, în mai, eram în Afganistan ca jurnalist, zburam cu aeronavă Hercules, de la Kabul la Kandahar și piloții gentleman m-au lăsat în cabina lor. Unul dintre piloți m-a întrebat cum mă cheamă și când i-am spus numele, a exclamat A, ești de la Europa SM, te am recunoscut vocea când nu sunt în misiuni sau numai pe Europa SM. Mi s-a părut foarte tare acest lucru, să fi la mii de kilometri de casă și la la mii de metri altitudine și cineva să-ți spun acest lucru e foarte tare. La mulți ani Europa FM sunt Nicoleta N, corespondentul din județul Vâlcea. Să-mi amintesc cu mare plăcere despre câteva relatări făcute în 2009 la peste 2300 de metri altitudine. Însoțeam echipele de salvamontiști care coborau de pe munte doi ciobani atacați de un urs la o stână. Nu aveam timp să mă opresc pentru că salvamontiștii mergeau un ritm alert. Eu gâfuiam și abia mai respiram iar asta s-a auzit pe post. La o săptămână de la acel eveniment a mers într-o altă localitate unde un alt urs a distrus mai mulți stupi. Un nene care mi-a auzit vocea s-a oprit și mi-a spus V-am auzit la radio Europa FM, cu ce banii ăia? iar am crezut că va aleargă ursul prin pădure, doamnă! La mulți Europa FM, <gătări> sunt Florin din Vasloi. Îmi amintesc și acum prima corespondență pentru Europa FM a fost făcută în urmă cu 14 ani de zile, tot prin luna mai. Trebuia să povestesc atunci ceva despre câinii comunitari care erau foarte mulți în oraș la acea vreme și care atacau cetățenii. Mă aflam pe teren după informații când m-au sunat din redacție în timp ce relatam, mergeam pe stradă și la un moment dat m-au atacat câinii. Țin minte că mi-a căzut telefon pe jos, dar într-un final am reușit să scap de Haita de Maidanel și am continuat relatarea. Și de atunci tot relatez despre bune, despre mai puțin bune la mulți ani Europa FM. Da, mulțumim tuturor. Uneori nici nu știi cât de repede trece timpul. Parcă mai ieri avea rostei primele cuvinte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 Bitonic. ajută organismul să funcționeze la secundă cu Bitonic. Complexele de vitamine și minerale Bitonic oferă o soluție premium pentru fiecare necesitate. Energie, antistres, imunitate, protecția ficatului și altele. Organismul tău funcționează la secundă cu Bitonic. Disponibil în farmacii. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Echipa intră la iarbă verde.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 La Mega Image și Shop Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că doar e mega! În perioada 26-28 mai ai ulei lei de floarea soarelui, 100% high oleic, spornic 1 litru, la doar 5 ,99 lei. Cereale pentru mic dejun, nesquick 250 de grame, la doar 4 ,44 lei. Și detergent Ariel Pods 3-9 1 and style, 42 de capsule, la doar 36 de lei, 99 lei. Prinde promoția de weekend de la Mega Image.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 Europa FM 8 și 40 de minute. Mergem la mare sau mergeți la mare pentru că puteți câștiga un sejur de 3 nopți la Eforie Nord. Și când spun asta, mă gândesc în primul rând la Ramona. E! Ramona din Cluj. Bună dimineața Ramona. Bună dimineața, la mulți ani. La mulți ani Ramona. Ramona. Bună. Și Adrian din București e cu noi. Bună dimineața Adrian. Bună dimineața, la Moldean Adrian. Hai să, vedem. Ah, hai să bebe, vedem. Bebe e la Ramona din care. Hai să da, vedem da, cine iarăși. Încep... Da, cine începe iarăși. și să ne grăbim. Cine? așa, Ramona, tu ai iarăși. fost și uh, acum câteva zile și era în această situație, aceeași situație? A, da, vreo două săptămâni, cred că și în aceeași situație. Și ai pierdut concursul atunci? A, atunci, da. E o situație care va mai dura. Uite, bine. Cine începe? A la da, da, pe colegul din București, acum până la liniștea Da, Adrian, spune te rog, cardinalul polonez Carol <fie> Voicila a devenit papă în 1978. Sub ce <fie> nume? Carol <fie> <fie> Voicila. Papa, singurul papă. papă polonez. Nu știam. Nu știu. Ioan Paul al ii <fie> un papă foarte iubit. Ra -ra -ra da. Din ce țară este originar Actualul papă, francisc Italia Argentina e argentinian, francis Toți vorbesc italian în firește Dar el argentinian Și Luca vorbește da. italian la certo. Adrian, în ce munți se află Cetatea Sarmi-Segetusa? Ce munți? A, tăcut. A tăcut și copilul Munți? <laughs> Munții Orăștiei, da, tu, orăștie. da, munții Orăștiei Îmi pare rău da, Ramona da. Cel mai vechi oraș atestat pe teritoriul României este o cetate antică grecească, Histria Ai. În ce județ se găsesc astăzi ruinele acestei cetăți? Spune Histria este în Constanța <gătă> ce e fac a? cu voi? E bine, dar îmi place copilul când mă a adormit nu chiar. Nu știu că Când sunt întrebări pentru mamii, imediat ce se Adrian, cu ce își prinde cameleonul Prada? Adică insecte. Cu limba. Cu limbă. Bravo! Ramona, ai ocazia să egalezi sau să pierzi ce alegi? Ramona, fii atentă, concentrează-te. Cât de sus poate zbura struțul? Hai, mă, Ramona. Nu zboară. Nu zboară, mă, Ramona, mă, se poate. Hai, că l-am la Adrian, care este simbolul echipei naționale de rugby? Oh, oh, oh. Nu, asta e alta. Cocoșul? E frunza de stejar. E ah. de Ramona, care este simbolul echipei franceze de rugby? Nu știu. Cocoșul galic, of... Adrian, Eu... cumva? Adrian, titlul unui faimos roman de Gabriel Garcia Marquez este dragostea în vremea cui? Holerei Așa, Holere. În vremea Holerei, Ramona, trebuie să egalezi Un alt mare scriitor sudamerican, Vargas Liosa, are un roman intitulat Războiul Sfârșitului cui? Sau ace? Lumii Așa, egalitate, bravo, Adrian Pe ce continent se află muntele Elbrus? Africa. În Europa se află. Ramona, dacă răspunzi, câștigi. Fii atentă. Pe ce continent se află muntele Aconcagua? America de Sud. America, America de, de Sud! sud! <laughs> <laughs> <laughs> Doar A fost cu noroc. Adrian, mulțumim foarte frumos. Ramona, câștigat premiul. Nu mai Mulțumesc bine, Adrian. Ramona, felicitări! <laughs> Hai că ți-a noroc Ai câștigat un sejur de trei nopți La hotel Dunărea Eforie Nord Pentru două persoane oferit de Europa FM Și Paradis Vacanțe de Visa Agenția de Turism care îți oferă campania Vino cu avionul gratis la mare Transportul gratuit cu avionul Este valabil pentru pachetele de 7 nopți De cazare disponibile la mai multe hoteluri De 3 și 4 stele de pe litoral. Cu cine no, mergi la mare? Zi, cu, familia. Se... cu familia da. Stai Ramona, ai fetiță? băieți ce ai? O, fetită, o fetiță pe bebeluș și pe bateauce l-am la grădinie. mașină mașina, da va merge cu noi. O să se bucure la mare, da. Da, da. Bravo, bine. <coughs> felicitări, încă o dată. Bravo, uite, vezi? A pierdut, a încercat, încă o dată. <coughs> da, bravo, e. Chiar dacă uite, a plecat, a plecat mai greu, așa <coughs> Ramona, bravo, felicitări. 8 și 45 de minute. Se întâmplă urmărește în fiecare luni noile părți din serialul eveniment Twin Peaks în exclusivitate la HBO și pe HBO Go. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Unless that somebody's me. I got. Europa FM 8 și 50 de minute. Salut, sunt Cristian. În 2000 eram în clasa 10-a la Iași și cred că am fost printre primii care au auzit melodia lui John Lennon. De atunci nu mă mai satur de voi. La mulți ani mulțumim pentru mesaje, le primim și le citim prin WhatsApp la 0728 sau prin SMS la 1769. Da, suntem în continuare roși de invidie aici în București față de ceea ce se întâmplă în Cluj. Poliția locală din Cluj-Napoca va patrula în parcuri pe Segway. Momentan a unul singur, dar în funcție de cât de eficient se dovedește, s-ar putea cumpăra și altele. Pe scurt, Segway, Segway este dispozitivul acela cu două roți și ghidon uh -huh. pe care utilizatorul stă în picioare cu ajutorul unui giroscop segway pe care și l-a cumpărat poliția locală din Cluj, ca să vă explicăm și de ce ne roade invidia, costă vreo 3.700 de euro, s-au găsit destui oameni care să spună că investiția nu se justifică, rămâne de văzut, dar ce știm sigur este că poliția locală din București are încă din 2014 10 Segway-uri care la momentul respectiv s-au plătit aproape 90.000 de, de euro. Am și vorbit de ei că făceau, da. făceau antrenamente, antrenamente făceau... ca să da. poată să -și și costa, Deci costa 9.000 de euro Segway-ul. În Cluj sunt cumpărate cu 3.700, au cumpărat unul de testare deocamdată să vadă care-i treaba și mai discută. Bun, cât de des sunt folosite totuși Segway-urile cumpărate pentru poliția locală din București cu 90.000 de euro? Păi nici măcar poliția locală nu ne-a putut spune. În urmă cu trei ani, poliția locală a cumpărat fără licitație 10 segueuri Au costat câte 9000 de euro bucata, cam cât făcea și un logan cu dotări medii. Pe de altă parte, prețul de pornire al unui Segway era pe atunci de 6000 de euro. Poliția locală se afla ca și acum în subordinea primăriei capitalei. Într-o declarație pentru Digi24, fostul primar Sorin Oprescu, între timp trimis în judecată pentru luare de mită, nu părea prea îngrijorat. Important pentru mine este să le văd pe stradă, să le văd în acțiune de siguranță. A cetățenilor, mai precis, în, parcuri. în răspunsul trimis către Europa FM, poliția locală spune că segway-urile sunt folosite în special în parcurile Herăstrău, Tineretului, Carol și în Centrul Vechi. Cei care frecventează locurile respective spun altceva. Înainte de orice, știți cum arată un segway? Da, aparatul acela pe care te urci și merge autonom, ghidon, așa, și are două roti. Ați văzut vreodată un polițist local pe segway? Nu, 100% nu. Am văzut paznici în mall, pe așa ceva, dar polițist locali nu chiar nu mi-am minte și nu cred. Așa că am întrebat poliția locală în câte misiuni de patrulare au fost folosite segway-urile, sau măcar câți kilometri au efectuat. În răspunsul oficial scrie negru pe alb. Bicicletele speciale nu au kilometraj, așa că nu se poate aprecia numărul de kilometri efectuați în timpul misiunilor. Pe de altă parte, dacă încercați să vă cumpărați un segway la mâna a doua, o să aflați altceva. Da? Bună ziua! Înțeleg că aveți de vânzare un Segway. Sigur! Pot să vă întreb rog frumos câți kilometrii îi pare? 2.700 și ceva. Conform poliției locale, Segway-urile care au costat împreună 90.000 de euro se află în garanție, dar în viitorul apropiat vor presupune cheltuieli suplimentare. Da, da Se repare au stat. e. 90.000 de euro. Oricum, dacă, dar o să fie când o se vând la mâna a doua, știți, o să fie cum sunt visul de aur al dealerului dealer de mașini second hand. știi? A, o mămâică avea un BMW, l-a ținut numai în garaj, are 5.000 de exact. kilometri, se ducea dată pe lună la supermarket pe, cu, cu el doar pe autostradă. Așa o să fie cu segurile astea de la Poliția Capitalei. Cert e așa că dacă în weekend mergeți cumva pe Valea Prahovei la un grătărel, aveți șanse mari să vedeți urși dar dacă mergeți prin parcurile capitalei nu o să vedeți un polițist pe segoiei niciodată. <laughs> Discepția cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa Even să mulțumim lui Victor Marin, cel care a făcut reportajul pe care tocmai l-am ascultat mai devreme. După ora nouă, avem la 9 avem știrile, avem video radio, ne întâlnim cu Filip St. David și nu uitați de la mulți bani fericiți roata noastră aniversară. Am mai primit un mesaj, de fapt am primit, primit multe mesaje, da. dar aș vrea să citesc doar unul din ele. Vă spun sincer, la mulți ani să aveți succes și fani. Să ne bucurați mereu, să treceți de tot ce e greu, și de o fi și o fi să fie, să-mi faceți pe plac și mie, să ascult frumosul glas al lui Julio Iglesias. Ah. <laughs> Mulțumim pentru mesaje, le așteptăm în continuare la 072811222 pe WhatsApp.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 E 2017 de câteva luni și tu încă mai ai comisiuni când scoți bani de la bancomat? Ha! Chiar nu știu de ce! Doar ți-am spus de pachetul de cont curent fără concurent, zero tot. Ai zero comisioane la retragerile în lei de la bancomatele oricărei bănci din România și zero taxa anuală de administrare la cardul de cumpărături. Descoperă oferta completă pe Raifaisen.ro sau în orice agenție și ia-ți acum pachetul de cont curent fără concurent, zero tot. Raifaisen Bank, de 20 de ani împreună.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 Afacerea ta merge mai departe cu vehiculele comerciale Ford. Tu spune cât, noi spunem care. Vino la Business Week până pe 30 iunie și vei descoperi întreaga gamă Ford Transit proiectată pentru eficiență și potrivită pentru afacerea ta. Urcă la volanul legendelor din gama vehiculelor comerciale și profită de oferta specială de 1,99% dobândă și garanție extinsă. Ofertă pentru persoane juridice. Detalii pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer.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 Articolul 10. Am dreptul să-mi permit tratament medical indiferent de cât am pensia. Punct. De aceea, la punct găsești acum Corega Neutro 40 de grame la numai 15 lei și 99 de bani. Pentru alte oferte avantajoase, vino să-ți faci card de fidelitate la noi. Detalii în punct. Punem prețurile la punct.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 Europa FM este ora 9. Ioana Brăstor, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri în sud, centru și est, dar și la munte vremea se menține răcuroasă și instabilă cu un accentuată și ploi local. Maximele vor fi între 15 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor ajunge la 25 în Câmpia de Vest. 20 de grade este maxima anunțată pentru București și ploi spre seară. Rujeola răbune din nou un copil nevaccinat. Este vorba despre o fetiță de 4 luni din județul Dolj. Prea mică pentru a fi imunizată, vaccinul antirujeolă se face la 9 luni. Fata a luat boala de la mama sa, o adolescentă care nu fusese vaccinată. Detalii aflăm de la corespondentul Europa FM, Ana Maria Constantinescu. Fetița din Comuna Dolgeană Catane s-ar fi îmbolnăvit după ce mama sa, o minoră, care nu era vaccinată, a făcut rujeolă. Copilul a ajuns inițial la Spitalul de boli Infecțioase din Craiova, însă pentru că starea ei s-a agravat, a fost transferată la Spitalul Clinic Județean de Urgență. Cu toate eforturile depuse de medici, fetița a decedat. Acesta este cel de-al șaselea deces în rândul copiilor cauzat de rujeolă înregistrat în Județul Dolj. Cele mai multe cazuri au apărut în comunitățile de romi cu familii numeroase, fiind înregistrate focare în Craiova, Băilești și Filiași. Medicii spun că membrii acestor familii refuză vaccinarea. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Și în contextul în care în România este epidemie de rujeolă din toamna anului trecut, o nouă dezbatere privind de legea vaccinării va avea loc în această dimineață la Institutul de Sănătate Publică. Prima astfel de discuție a avut loc în urmă cu două săptămâni, atunci cei mai mulți dintre participanți s-au declarat împotriva imunizării. Ministrul Sănătății Florian Bodog susține că nu vor fi situații în care copiii să fie vaccinați forțat. Dar că părinții care refuză imunizarea sunt obligați să-și asume acest lucru. Amens pentru directorul școlii și dirigintele copiilor din Călăraș care au ajuns la spital zilele trecute după ce au mâncat clătite la școală, produsele folosite provin din surse neautorizate, susține Direcția de Sănătate Publică din Călăraș, iar condițiile de igienă în care s-a gătit sunt precare. Cei 11 elevi care au făcut toxi-infecție alimentară sunt acum bine. Transalpina poate fi deschisă săptămâna viitoare după ce zăpada de pe drumul național 67C a fost îndepărtată și au fost făcute lucrări de întreținere. O decizie va fi luată luni de reprezentanții ai Companiei Naționale de Administrare, a infrastructurii rutiere și poliției rutiere din județele Vâlcea și Gorj. În schimb, drumarii sibieni intervin cu utilaje pe Transfăgărășan. Unele sectoare mai sunt acoperite de zăpadă, pe alocuri stratul depășește 5 metri. Autoritățile speră să deschidă drumul până la 1 iulie. Primarul Chișinăului, capitala Republicii Moldova, a fost reținuta s de procurorii anticorupție vasta în spatele gratiilor 72 de ore. Dorin chirtoa este bănuit de trafic de influență în dosarul parcărilor cu plată din oraș. A fost ridicat de la primăria Chișinău și a spus că nu face niciun comentariu în timp ce liberalii moldoveni adunați pe curoarele instituției strigau mesaje de susținere. Procurorii anticorupție din Republica Moldova cercetează trucarea unei licitații publice pentru ca o firmă austriacă să primească un contract de amenajare a unor parcări cu plată în Chișinău. Ultima zi de școală pentru elevii din clasele 12 a 12-a se pregătesc pentru examenul de bacalaureat, care va începe pe 6 iunie. Cei care participă la olimpiade sau elevii care au fost acceptați la universități în străinătate vor susține examenul de bacalaureat într-o sesiune specială, care începe luni, pe 29 mai, și se încheie pe 9 iunie. Și absolvenții de clasa 8 -a vor termina cursurile mai devreme pe 9 iunie, pentru ca din 19 să susțină probele de la evaluarea națională admiterea în liceu. Pentru ceilalți elevi, vacanța de vară va începe din 17 iunie și se încheie în toamnă pe 10 septembrie. Știrile se opresc deocamdată aici ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Până dimineața, LeBron James a devenit cel mai bun marcator din istoria play ului NBA, devansându-l pe legendarul Michael Jordan. Echipa lui, campioana în Cleveland Cavaliers s-a calificat pentru a treia oară consecutiv în finală, după ce a învins-o cu 135 la 102 pe Boston Celtics. Scor general 4 la 1. LeBron James a marcat 35 de puncte și a mai reușit 8 recuperări și 8 pase decisive. El a ajuns la 5.995 de puncte marcate în 212 meciuri jucate numai în pleioful NBA, 7 puncte peste recordul lui Michael Jordan, care a evoluat însă în doar 179 de meciuri. În vârstă de 32 de ani, James va juca a șaptea finală la rând. La fel ca anul trecut, Cleveland Cavaliers se va confrunta pentru trofeu cu Golden State Warriors, care a trecut cu 4-0 de San Antonio Spurs. CSM Politecnica Iași a câștigat cu 1-0 în deplasare Derbiul Moldovei cu Fece Botoșani. ultimul meci din etapa 12 a play-out-ului Andrei Cristian, minutul 55 Luca Pastia și știrile din sport, îți mulțumim tare mult avem video radio peste câteva minute și să nu uităm de la mulți bani fericiți, roata aniversare Europa FM se învârță chiar acum Europa FM pe aceeași frecvență tine Mare, mare atenție, poate fi chiar ziua ta de naștere Sau ziua noastră de naștere Ia vezi, Vlad, cum dăm de roata asta să fie 26 mai Să pice 26, dacă pică altceva mai dai Ia. Suntem în direct pe Facebook, pe pagina Europa FM Vlad învârte de roata Mai puțin, acum roagă-te să nu pice 26 după ce ai spus Că dacă pică 26 nu o să mai crede nimeni Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai Oh. Se învârte? Da. Okay. Și totuși se Două. E cu Bă, 20 și dai. E 29. Trebuia să dai mai tare și o frânam eu du în pedal. <laughs> dai, Luca glumește acum. Hai să vedem și luna. 29 este ziua. Luna Luna uh, e între. Trebuie să mai dai dată. E, e între 8 și 9. N-avem cum să Parutaj. facem departe. departe, departe. Departajarea la tot Hai să vedem. Hai, hai, a cincea. a A, uite, vezi? Nu cred așa ceva. A fost la un pas de 26 mai. Dar nu, a picat 29 mai 29 mai este ziua norocoasă, așa că aveți 10 minute la dispoziție dacă v-ați născut în 29 mai, să trimiteți un SMS la 1769 număr cu tarif normal cu textul Europa FM urmat de numele vostru 29 mai și anul de naștere. Deci cine-i născut luni, primește azi cadou. Primește cadou înainte. Da, da. E, mișto. Noi o să încercăm să-i schimbăm. <laughs> da, totul primește. Okay. Bine, mult succes! rămâneți cu Europa FM, așteptăm mesaj pentru a vă înscrie în concurs și nu ratați video radio imediat. Avem o observație de făcut, nu știm exact ce se întâmplă și suntem ușor deranjați de treaba asta, în sensul în care n-au apărut colegii de la Gala Catering, adică ne-am fi așteptat ca holul să fie plin și să ne fie și nouă bine, dar nu se întâmplă... Și acum vine Luca cu știrea. surprize, au garajul. Da. S-au dus în garajul Europa FM? Da. da deci se face live Gala Live din garajul Gala, gala de acolo. M-am emoționat. Te-ai emoționat? Dar da. ce e acolo? Zine Mamă, și nouă dacă ai fost. Zine și nouă dacă ai fost acolo, ce e găsești? E spectacol. E spectacol? Da. Spectacol cu spaniolisme, italienisme și românisme. Da. Și niște dulciuri cu Europa FM. O să pună Ioana Poze, că am venit cu ea <laughs> la făcut Poze. Deci nu cred, Luca e transformat. M-a căzut glicemia. <laughs> și Ioana, tu ai se ne și Dar nouă. Nu are probleme cu glicemia. Bine, deci trebuie să, acum trebuie să ne ținem foamea până la ora 10. Cum ar veni? Și să coborăm în garajul Ai iPhone. pune pe automat. pune da? tu niște. E, nu muzică. facem asta. Mulțumim Gala Kettering pentru un mic dejunul aniversar. Mulțumim, de Mulțumim tare mult. Gala Kettering sunt partenerii noștri. Două premiere mari și late astăzi la cinema, și nici să vrea n-ar putea să fie mai diferite cele două filme. Încă un episod al câtelea din Pirații din Caraibe, și al doilea lungmetraj finlandez care ajunge pe ecranele noastre în tot atâtea săptămâni. Cea alta parte a speranței. Pirates had infected the seas for generations. So I vowed to eliminate them all. And there, there was this boy, Jack Sparrow. În cazul în care mai numără cineva, Pirații din Caraibe, răzbunarea lui Salazar este al cincilea film din această serie, cu vreo patru prea multe, sau, dacă e să fim îngăduitori, cu vreo trei. Evident că fără Johnny Depp această franciză ar fi moartă și îngropată, dar până când Johnny Depp își regăsește vivacitatea de odinioară sau își concediază agentul, nu o să vedem noi așa minune. Capitanul Jack Sparrow a dat iarăși de necaz. Nu, n-a făcut ciroză de la atâta rom, ci l-au luat la Fantomele unor marinari de mult ajuns, voale și ulcele. Sunt conduși de Salazar, acesta din urmă interpretat de Javier Bardem. Singura soluție, nici mai mult, nici mai puțin decât tridentul lui Poseidon, zeul grec al mărilor. Critica a fost nemiloasă, deși a schimbat regizorul și l-a mai și adus pe Bardem la bord, după cum ziceam. Acest film ia ochii prin secvența de deschidere și printr-o orgie de efecte speciale, dar prin nimic altceva. Măcar funcționează ca o poveste de sine stătătoare, așa că nu trebuie să-ți aduci aminte ce Dumnezeu s-o mai fi întâmplat în precedentele filme. Sau să răscolești tot internetul după ce se vor fi terminat cele 129 de minute. <fixionate> În cealaltă parte a speranței, un cu totul alt tip de aventură, e regizat acest film de un finlandez veteran, bine cunoscut amatorilor de cinema de adevăratele, Aki Kaurismäki. Haled e un tânăr emigrant sirian din ale Orașul sirian a sediat chiar și la ora la care stăm noi acum de vorbă. Dintre toate locurile din lume, omul caută adăpost pe străzile din Helsinki. Acolo, Vikström, un fost agent de vânzări, se apucă de poker și de cârciumă Evident, căile lor se intersectează. La un moment dat. Cealaltă parte a speranței poartă mărcile lui Cauris Mechei, umanism și tandrețe, dar foarte puțin sentimentalism, umor sec, dar al naibii de sec, o apăsată și asumată teatralitate, plus culori intense, comentariu social lipsit de fervoare și de tezis. E, după cum bine scrie revista americană Hollywood Reporter, o lume care miroase a fum de țigară și a vodcă ieftină, dar al cărei parfum cel mai puternic. Din Dintre ele este empatia Duce mare lipsă de empatie Zilele acestea, o doză în plus E mai mult decât binevenit Nicola, ah! Video Radio cu Filip Stan David La Europa FM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 părintele să-l pentru educație. Nimic nu este mai absurd în toată cultura românească decât această zicală cu bătaia care e ruptă din rai. Avocatul diavolului. Vineri de la ora 13.15 în direct la Europa FM. Lapul cu ce susură la fie ce mișcare unele lucruri chiar merită schimbate Acum ai la Practicăr Dormitor Emily Include pat, două persoane, comodă și dulap cu oglindă și trei uși La doar 969,90 lei Cumpără și online pe practicăr.ro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 Fumaroseb de tox conține ingrediente ce susțin detoxificarea organismului și ajută la emolierea mucoasei bucale și faringiene iritate. Fumaroseb de tox detoxifică ce organismul. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Bună ziua, vecine! Ai niște ulei? Cum să nu? Ai niște liți? Cădeți-mi franceză? Am. Vecine, ai un condensator TV? Rălețant la LED.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 Toate aceste lucruri duc la acumularea toxinelor în corp. Stop Toxin. Corpul tău are nevoie de culăținia de primăvară. Elimină toxinele naturale. Stop Toxin. Caută promoțiile în farmaciile HealthNet. Acesta este un supliment alimentar.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 I don't put behind these four walls Hoping you'll come Is it just a cruel existence Like it's no point Hoping at all Baby, baby I feel crazy All night, all that, And every day Give me something But you say nothing What has happened in Get a mess up. But you say. la forever la Europa FM 9 și 25 de minute. Avem concurs. Avem de dat 100 de euro în dimineața asta. Vorbim cu Alexandru Cristea din București. Bună dimineața Alexandru. Bună dimineața. Bună dimineața, Alexandru. Alexandru. Ce noroc pe tine să te năști pe 29 mai. Exact, exact. Da? Se vă și aud. spunem la mulți ani în avans așa pentru Hai, cu <laughs> Mulțumesc și tot în avans. Da, da. și înainte să-ți dăm vestea bună, așteptăm să faci cinste cu ceva. Păi, sunt cinstit deja, Mai mai conținut. Ce ai, ești cinstit deja. Bine, Alex, ai câștigat 100 de euro, felicitări! Mulțumesc, mulțumesc! Ce-ai face cu banii ăștia? Ai vrea să-i cheltuiești sau vrei să-i schimbi pe la roata noastră aniversară? Ce avem păi, acolo? Veric, că... avem, avem, avem așa, un Apple Watch... Asta e un ceas de la... Nu-ți mai spun cât costă. Avem un Smart TV. Avem un grătar. Avem un kilogram de ciocolată, dacă tot vine ziua ta. O mașină de spălat și o vacanță la mare. Că e de sezon. Ai vrea să schimbi 100 de euro? Ai vrea? Păi... Cu kilul de ciocolată? Păi nu, că poate, uite, poate e grătarul, poate, poate televizorul. e televizorul. Poate de, de costă mai mult decât televizorul. Ai văzut? Hmm. Ia zi, Alex! Da. Da. Pe <laughs> Alex l-am voi, voi ce ziceți? Eu merită? Eu zic că merită. De merită, merită, Vlad? da. Eu okay. m-aș băga, hai frate, să... care-i treaba? Ai luat banii ce rost are să-i riști? Te că le ce Vlad acum. Luca, tu te-ai băga? Da, clar. Uite, Luca, se bagă. Tu sunt și foarte norocos. Da. Păi Ioana... știți cum, ce-am avut și ce-am pierdut, nu? Și Ioana s-ar băga. De spirit. Hai să ne băgăm cu toți atunci. Hai atunci ne să băgăm. facem... Uh... Să facem petrecere mare. Cine vrei să învârtă din roată? Uite, e Luca, e Ioana, e Vlad aici. O putem chema și pe Marcela. Cred că e și Teddy pe dincolo. Dar să nu mergem chiar așa prin toată redacția. Nu contează. Da? Per rugăm pe Luca, da? Da. Bine, hai Luca, dă grătalul! Luca e specialist în grătar. Să știi tăi. că la antrenamentele libere am dat televizor. Eu hai mă să, antrenez. Hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem. Luca, am vătit de roata aniversară. Oh, hai că ai luat vacanță! O, pleci la mare! Pleci la mare! Deci, <laughs> ta, Alex, pleci la mare! Bravo, felicitări! Mamă, ce emoții am avut! mereu că dau mașină de spălat. Mulțumesc. Și că și urmat, dacă, dacă mai mergea puțin roata, ajungeai la grătare. <laughs> bine că n-am dat în ciocolată Da, da, da, foarte bine Nu, no, ai luat bine, ai luat bine Bravo, ai o vacanță la mare Alexandru din București este câștigătorul nostru este Și la mulți ani pentru pe, luni pentru, Da, pe 29 mai luni este ziua lui Da e ziua noastră astăzi, așa că sărbătorim. Zicea cineva mai devreme de cea mai bună muzică din 80 până azi mm -hmm. Era sloganul nostru la un moment dat Și a rămas, ne gândim încă de săptămâna trecută Uite, la muzica anilor 80 am încercat noi să ne batem în piese în hituri. Atunci, da. Hai să ne întoarcem în, în... 'danun în 80. 80. Hai să ne întoarcem în 81, dacă în... tot ai vrut să luăm manii ăștia. Aha. Rând așa. Deci încet, încet, în 2 ani ajungem la 2017, <laughs> nu, dar bă. să facem bătălia anului 1981 azi, nu? Da. Eu zic să rămânem în 80. Îmi se 80. pare cea mai frumoasă muzică de acolo, în perioada anilor 80, ah, la asta okay. mă refer. Dar astăzi, 1981, ce piesă ai ales tu? Ca să ne batem și ascultătorii noștri să ne ajute sunându-ne la 0372069599 să vedem ce piesă ascultăm. Ia zi! Beth Davis Eyes. got Day besides. Foarte frumoasă piesă, Vlad Excepțională Dar eu zic că astăzi De ziua noastră se potrivește un alt hit Din 1981 De la Cool the Gang Ascultăm Celebration Fair It's a celebration Celebrate Let's celebrate Ce ați votat dacă ar fi să votați? La 0372069599 Vă așteptăm să ne spuneți dacă vreți să ascultăm Piesa lui Vlad sau piesa mea Da, deci facem bătălia anilor 80 Cu aceste două piese Primul care ajunge la trei voturi a dat lovitura, difuzăm piesa. De 0372-069599 votați cu ZAF sau votați de fapt cu mine, una dintre cele două piese. <laughs> nu să câștigi nici astăzi. Săptămâna trecută te-am bătut cu mai da, multe Barbara Streisand. n da. nicio șansă. Da, asta e viața. Nici o șansă, nu o să ai nicio șansă. Viorel nici sper să sune și să voteze uh, and The Gang. Bună dimineața, salut! Bună dimineața! Vlad. Cu Vlad. Mulțumesc, Viorel! <laughs> Ce surpriză! Nu v-aș fi așteptat niciodată să trăiești! Bravo! Dar mai ales că suntem contemporani. Da, bravo, gata, hai că am un vot, mulțumesc, Zaf dăte bătut, le iau pe toate, 0372069599. încă două voturi pentru mine. Elena, de ziua noastră trebuie să votezi cu mine. Bună la mulți ani, Deci sunt fan, Vlad, de data asta votez cu George. închide telefonul nu-i adevărat, la o pe Elena, în mulțumim tare mult, la mulți ani. Și vou. vă pup. Veronica e cu noi Veronica, cu cine votează Foarte Veronica? Bună. Cu cine Veroni... crezi că votează Veronica? Cu mine, Veronica, bună nu dimineața Nu cred că se întâmplă chestia asta Bună dimineața, Veronica O cer cu care a deschis radio O punând uh, in, uh, Beatles Aha Mulțumesc tare mult, Veronica. E 2 deci la 1 pentru mine în dimineața asta. Ai aranjat cu cu telefonul ăsta. Mulțumim. El... Hai să mai aranjăm un telefon cu Cătălin. E manevră. La mulți Cătălin. Salut. Bună, dim bună dimineața, la mulți ani, la mulți Cu mine? Cu, cu, cu, Zaf, cu Zaf, cu Zafiu. Cu Zafiu! <laughs> mulțumim tare mult, Cătălin. La mulți ani era cu și adicu. Dana. Te mulțumim de asta terminat. Primul la 3 câștigă. Celebration, Culland Gang, știi piesa asta Vlad. Bine, mai Hai să o dăm mai tare și să-ți ascultăm pe păi, robot <laughs> <laughs>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 It's a celebration Celebrate good times Come on Let's celebrate There's a party going on right here A dedication to last throughout the years So bring your good times And your laughter too We gonna celebrate and party with you Come on now celebrate. Let's all celebrate and have a good time. Yeah, yeah. Celebration. We gonna celebrate and have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 Let's celebrate. It's all right. Let's celebration call on the gang la Europa FM Câștigă bătălia muzicii Pieselor din anii 80 în deșteptarea O să reluăm asta Vinerea viitoare, săptămâna trecută te-am bătut cu 3 la 1 Săptămâna asta te-am bătut cu 3 la 1 da. Scopul meu în viață Până la finalul sezonului este bat cu 3 la 1 În fiecare vină dimineață Mulțumim pentru mesajele voastre de la mulți ani Mulțumim pentru urări, mulțumim pentru tot Revenim cu o piesă tare de la Bon Jovi Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM. Cum este chimie Esca? Eu mă la la la la taică meu care juca în Escu. Înțelegi, deci Escu pentru mine alpies, e ca și când ea spune Tudor Mușatesca sau Mihai Eminesca. Înțelegi? Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio la Europa FM. Doamna farmacist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 Și momentul ăla când termin de plantat florile? Și-ți dai seama că n cu ce să le uzi? Vino la Dedeman și ia-ți set furtun de grădină și accesorii la numai 23,99 lei. Dedeman. 25 de ani construiți împreună. Nissan Micra este aici și revoluționează standardele în segment. Vino un rețea Nissan între 25 și 31 mai să descoperi designul expresiv, interiorul rafinat și tehnologiile premium Nissan Intelligent Mobility. În plus, vei avea ocazie să te convingi de agilitate de excepție a noului Nissan Micra la un drive test care îți poate aduce ca premiu o Micra evadare. Mai multe detalii pe Nissan.ro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 La Mega Image și Shop and Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că doar e mega! În perioada 26-28 mai ai mici amestec porc vită, gusturi românești la doar 10 lei 99 kg, roșii prunișoară la doar 10 lei 99 kg și pepene verde la doar 1.99 99 kg. Pregătește-te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image!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 Draga mea, ați programat nunta? Da, ne dorim să fie anul acesta și avem nevoie de o locație. Am fost săptămâna trecută la o nuntă într-o locație spectaculoasă, La Conac. E un spațiu rafinat ideal pentru o petrecere boemă în aer liber, așa cum îți dorești. L-am găsit pe net la computro. Pare ideal pentru nuntă, botez sau aniversare. Pun la dispoziția clienților grădină, piscină, terasa acoperită, loc de joacă pentru copii și ring de dans. Sună acum să programăm o întâlnire. Alege ce ți se potrivește la conac pentru evenimente grandioase ma To the ground It's my life de la Bon Jovi 9 și 45 de minute. Cred că am putea vorbi non-stop despre ziua Europa FM. Noi am încercat astăzi să facem o emisiune care să combine și informații la zi, cum s-ar spune. Uh -huh. Și uh, să și... nu vă plictisească cu atâtea la mulți anuri, dar vă mulțumim. Da, ar fi fost interesant și dacă am fi făcut, uite, o bătălie, nu o bătălie, ci o emisiune în care să îi rugăm pe ascultatorii noștri să ne spună cât o melodie așa, care i a marcat în cei 17 ani. Aha, Am ascultat mai devreme Bon Jovi, treabă. It's da. My Life uh -huh. și mi-aduc aminte de prima ediție Europa FM Live pe plajă, pregătisem... niște Când a venit Bon Jovi, da. Da, da, da, da. da. niște CD-uri cu muzică pe care trebuia să le ascultăm așa în surdină pe plajă, între uh, Direcția 5, holograf și cine mai era pe scenă atunci, Horia Brenciu. Uh -huh. Și la un moment dat tot publicul de acolo, nu puțină lume, cânta un It's My Life cu Bon Jovi de pe disc ha, ce tare. Și mi s-a părut fabulos Da, pentru că mai vin să distreze Fabulos, foarte bună piesa Vă spuneam că sunt multe mesaje care vin de la voi în această dimineață Prin SMS la 1769 sau prin WhatsApp la 0728 La mulți ani Europa FM, la mulți ani puiului meu născut în acea zi cu voi 17 mm. ani cu voi Uite, 16. Iulia din Drobeta, turnul Severin, ne-a scris mesajul ăsta Asta înseamnă că băiatul lui împlinește odată cu noi 17 ani. Da, la mulți ani puștiului. Uh, Vă un pic. Cool de 17 ani la radio și același loc de muncă. Uite, vezi că și Monica din Dev are uh -huh. Același loc de muncă cum mi s-a întâmplat și mie. Da, astea sunt situații rarissime în, în capitalii. Să poți să să-ți locul de muncă 17 ani e ceva foarte rar. La mulți ani Europa FM Vă ascult de vreo 15 ani La îndemnul unui copil Pe atunci de 7 ani Și de atunci sunteți cu mine uh, Mulțumim și noi uh -huh. Nu știu cine semnează mesajul ăsta De fapt e nesemnat mesajul Dar a venit Îi mulțumim tare mult Dar semnați mesaje când ne dați uh, Semnale la 07 La cât e? 0728111222 Semnați-le da. că vedem cine e Și le mai și citim să le atribuim cum e civilizat La mulți ani Europa FM vă ascult în Dorohoi, încă Aha. de când se făceau probele În FM vă ascult, vă respect Și vă ador uh, Iulian Zvâncă Deci tu ești din Dorohoi și tu Și <laughs> la mai e prin FM? Dorohoi <laughs> uh, La mulți ani Salutări la tuturor Mult succes în continuare Bubu din Buzău ne salută la Salut. mulți Bubu. E și ziua ta astăzi. La mulți ani. La mulți ani de emisiuni pline de umor și subiecte actuale. Mai umblați un pic la muzica difuzată, ne spune. mai uh -huh. Vlad, trebuie și să schimbi cu... schimb muzica. <laughs> bună dimineața, George, Vlad, Luca, la mulți ani de zi aniversare Europa FM, să fiți mereu cei mai buni. Wow, wow, wow, ce muzica! Mm. Cred că am ajuns în zona uh, mesajelor, uh, că vorbesc de celebration și așa mai departe. Uh, Davis. Cu de la... Mulțumim, n-ați votat Beth Davis, vezi? Cineva și-a adus aminte de Jesse, de Joshua Kedison mm -hmm. O altă piesă drăguță Cât mai multe interes emisiuni interesante și muzică bună Să ne auzim și la majorat Să dăm de băut, o melodie de sufle, Direcția 5, am nevoie de tine mm -hmm. de Nu mai, mai, nu mai mult pe la majorat Mai un pic până la majorat la mulți ani, Dan din Spania. Și ce am însărat foarte multă lume, că uh, redeam când? Săptămâna trecută cu Europa FM internațional? Rădeam, așa, chicoteam și ne simțeam onorați că suntem ascultați în locuri locuri de pe planetă. Da, foarte multe nu mesaje în Europa. din uh, străinătate. Uh -huh. cam, cât, uh, cam câtă lume a plecat din țară în ultimii 17 ani? Se estimează că pe... în ultimii 17 ani, nu știu, dar din 90 și până asta, se estimează că au plecat 3 milioane de români. Cât de tare. Da, este cea mai mare migrație pe vremuri de pace după al doilea război mondial în lumea civilizată. Îți dai seama? Cea mai mare migrație. Că oamenii aia, printre oamenii, aia, foarte mulți erau ascultători de Europa FM. Da, sigur. Ce vreau să spun e că oamenii au ajuns undeva departe, fie mm -hmm. că sunt în Europa, fie că sunt în America, Africa, Asia, oriunde ar fi. Australia. Australia. Primim da. mesaje de peste tot din lume. Mm -hmm. Oamenii au plecat din țară pentru că nu le era bine. S-au dus păcate, acolo da. să muncească, să-și câștige bani. Unii au plecat singuri, s au au plecat cu familia. Da, sau ca să cunoscă lumea. De deci, ce? Unii au vrut să cunoască lumea, să vadă lumea. Dar n-au plecat de bine. Însă au luat ceva cu ei de acasă. Uh -huh. Și mă bucur să spun asta acum aici. Au luat Europa FM cu ei de acasă. Da. Un strop de România, un strop de acasă uh -huh. e cu ei acolo. Mă aduc aminte că am fost unde altundeva decât în Grecia acum <laughs> <laughs> mulți ani. Și uh, am întâlnit acolo soiul de români, în general prin restaurante și așa mai departe. Și dacă le spuneam de Europa FM, nu ezitau să spună imediat un nume. Da. Aveam cea mai bună masă întotdeauna. Da. Așa se întâmplă. Foarte la mulți ani vă cu drag în Dublin, în Irlanda mm -hmm. și uite un print cu, cu noi doi, dragă Vlad, de pe da. aplicație Europa FM. Aha. Da, să bei un Guinness rece și pentru noi azi. Gavrila din Cluj ne salută și ne spune la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, prima piesă a fost Eros Ramazzotti pentru Mihai din Târgu Mureș, el așa așa. Amintește. Amintește. După 17 ani avem cea mai ascultată emisiune radio din România pe intervalul orar 13 și 15-14. Se numește Avocatul Diavolului. Da. Este lider absolut între toate radiourile care există în România. Cei mai mulți români ascultă atunci Europa FM și Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Vlad e cu noi, domnul Popescu o să vină puțin mai încolo. Ce avem azi? Astăzi ziua noastră. cred că e un bun moment să vorbim despre presă și societate despre efectul presei asupra societății românești, o să tragem linia, așa, temp temporar, nu știu ca etapă după 27 de ani de la revoluție și de la explozia presei libere în România să ne uităm în urmă cu toții și să întrebăm presa a făcut mai mult rău sau mai mult bine în România? Asta este întrebarea de la care pornim astăzi și domnul Popescu și eu suntem gazetari din 1990 cu parcursuri oarecum diferite, de calibru diferit evident. Domnul Popescu este are calibru mult mai mare decât mine, dar fiecare dintre noi avem experiențe și bune și rele cu presa și uh, o să vă invităm pe dumneavoastră astăzi să judecați, să ne judecați și pe noi, să ne întrebați ce vreți să ne întrebați, acceptăm orice fel de întrebare și încercăm uh, să răspundem și să ne întrebăm uh, și noi unii pe ceilalți uh, ce a devenit presa și cam cum influențează societatea. Unu și un sfert, avocatul diavolului Cristian Tudor Popescu, Vlad Petreanu vă așteaptă la 0372069, 599 Andreesca vă așteaptă și ea sâmbătă mâine la ora 12 actorul Marius Manole este invitatul Andreesca pentru mâine la prânz vă invit să nu ratați emisiunea și te mă gândeam câtă lumea s-a alăturat în ultimii ani la Europa FM a venit Vlad și-ți mulțumesc, Vlad, că ai venit. Mulțumesc de invitație. -a așa, da? De a început să-ți Da, nici contractul nu a fost rău. <laughs> a venit Andrei Esca, pentru că am amintit da. de ea. Moi Seguran era deja aici, când da. ați apărut voi de ceva vreme. Cătălin Tolontan, sigur. O video colaborând de ani și ani și ani de zile. Multă lume, adică de ani, Adi s-a alăturat în ultimul an și un pic. Care e unul dintre cei mai mișto tipi pe care i-am cunoscut. În viața asta, adică de ani, vă recomand cu toată inima să-l ascultați. un tip foarte, foarte miștoși și foarte săritor, foarte sufletist. Dincolo de ce face în bucătărie. Da. Deși încearcă el, a încercat la a încercat la Masterchef să pară dur, așa, este omul, este pâinea lui Dumnezeu, vă zic. Da. Foarte multă lume muncește trup și suflet zi de zi pe frecvențele Europa FM. Le mulțumim, vreau să le mulțumesc și colegilor noștri. Nu o să-i spunem pe toți că trebuie să terminăm emisiunea, nu de alta, dar aș vrea să ar trebui să mulțumim Vlad că ne susțin tuturor colegilor, redacția știri, toate departamentele, marketing, PR și așa mai departe. BTL-ul, nu mai vorbesc de băieții care ne ajută să mutăm emisia ori de câte ori vrem într-un loc sau altul. Lui Luca ar trebui Ce Echipa de evenimente. Așa. Echipa Asta. de evenimente. O precizare. Bravo, Vlad Domnului baculean Baculea, în mod special, trebuie da. să-i mulțumim Trăiți. tare mult. Bine, hai să ne oprim aici, că încep să ne dau lacrimile, să ne dea lacrimile. Vorbesc ca iurea, vedeți? Da. Deja am emoții. O să-i lăsăm și pe colegii noștri să vorbească cu voi prin mesaje la 0728 sau prin SMS la 1769. La mulți ani Europa FM! Da, ascultați în continuare Europa FM pentru că împreună avem o voce. Noi ce gătim azi? La întrebarea asta, Adi Hădean are întotdeauna răspunsul de bun gust!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 În luna mai, trăiți festivalul de film de la Cannes la voi acasă. Interviuri în direct cu starurile cinematografiei mondiale în fiecare seară. Reportaje despre celebritățile de la Cannes. Cele mai bune filme premiate și documentare inedite despre mari artiști ai cinemaului francez. TV Sanc Mond la Cannes 2017 Paramore du Cinema Bine să te pregătești pentru ziua copilului la metro. Între 26 mai și 1 iunie, metro îți oferă până la 50% reducere la toată gama de jocuri și jucării. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazin. Accesul în magazinele metro se face pe baza legitimației de client. Un salariu și stăpâna lui vorbesc despre prima zi la ANG. Așa să Hai zi, cum e la ANG? Păi, pe scurt, totul se reduce la zero. Ha, și pe lung? Dacă faci și o plată, ai zero când mă scos de la bancomatul oricărei bănci, zero când mă transferi mamei tale, zero când plătești facturi prin internet banking. Faa, mai multe zerouri decât într-o colecție de matematică. Da, și totuși îmi lipsește unul. Ei nu. Da, da.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 Gume și fructe proaspete ca să pregătești pentru a-i tăi un meniu săptămânal complet de la aperitiv până la desert. Vino la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți. Articolul 32. Am dreptul ca sănătatea mea să nu depindă de salariu. Punct. De aceea la farmaciile Găsești acum Chebene Plus 20 de comprimate la doar 14 lei și 99 de bani.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 Flanco te pregătește de vară! Doar acum setul Hansa, format din cuptor incorporabil electric cu display și grill, plus plită pe gaz din inox, cu arzător ochi și grilaj din fontă, este 1099 de lei. Flango. Petrec multe ore în fața calculatorului și am observat că vederea mi-a slăbit cu timpul. În ultima vreme mi-am dat seama că văd din ce în ce mai rău, în special atunci când conduc noaptea. Este greu să te imaginezi funcționând în lumea modernă, fără o vedere sănătoasă. De aceea am creat Vedixin, grație formulei sale speciale, Vedixin ajută la o mai bună acuitate vizuală și contribuie la menținerea vederii optime. Vedixin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vedixin. Pentru vedere optimă.